Köszönöm keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Meg problémák, csak akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Hol, holnap ne a sötétséget? On, nekit válasz? Ó, mondd, de kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot? Mondd, de kit választanál? Valakinek Hol meg kell tépni magáról a lázot? Dániel! Dániel, mi volt ez? Ne haragudj! Elbeszéltünk egymás mellett, és gondoltam, hogy én leszek az első, aki felelősségre lesz emiatt vonva, és ráadásul arra nem számítottam, hogy élő műsorban. Hát de te, te miért, miért mikor vonjanak mi, amit... felelősségre, mikor nem élő műsorban? Máskor. Például? hidek alatt? Mondjuk, igen. Jó, igen. Okay. Jó. Dániel, jó volt ez a szám, de nem de, erre gondoltam, de, de, de, elbeszéltünk igen. egymás mellett. Mi voltunk az klasszikus magyar elbeszélők, mert én azt mondtam, hogy a Tessék Választani című 60-as, 70-es években működő televízió műsor szignáját keresd meg, kérlek. Tehát Te, István o, a király, amíg én itt vagyok. Hogyha azt mondod, hogy elbeszéltünk egymás mellett, akkor kicsit most én is leszíthatnálak téged. Igen, nem? igen. É, magad. Igen, is. Szégyenlem is, mert rosszul fogalmaztam, és elnézést kérek mind a hallgatóktól, mind tőled, hogy, hogy nem értetted azt, amit mondtam. Ez az én hibám. Jó napot kívánok kedves hallgatók! 14 óra 10 ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Elnézést kérünk ezért a kis pengeváltásért kemény Danéval. Természetesen majd jönnek a hallgatói észrevételek a Facebookon, hogy alakiztatja, meg megalázza, meg mekkora paraszt ez a nem erről van szó. Nagyon, Dani nagyon szereti a Miklós. Igen. Igen. Szóval, hogy a mai műsor az egy kibővített műsoridővel jelentkezik. Ma délután kettőtől hatig lesz választás, halló annó választás. 24 06 3, 24 a telefonszámunk. Arra biztatnám önöket, hogy meséljék el nekem, hogy nekem és a többi hallgatónak, hogy melyik volt a legemelékezetesebb választásuk, melyik volt az első választásuk például, tehát nyilván az is nagyon érdekes lehet. Nekem például édesanyám mindig, nem az édesanyám, a nagymamám mindig azt mondta, hogy a, a, neki az apja azt mondta, hogy a kisgazdákra kell szavazni, tehát ő amíg élt, annak ellenére, hogy mit művelt a, a kisgazdapárt, meg mit tett, vett, ő mindig a kisgazdákra szavazott, mert ha az édesapja ezt mondta, akkor ez nyilván így van, Úgyhogy erről fogunk beszélgetni egészen hatig, amikor majd kezdődik a választási műsor. Fél óránként lesznek hírek, mert nyilván fontos hírek vannak a választásokkal kapcsolatban. És a vonal túlsó végén már itt van velünk királyzoltán volt országgyűlési képviselő, újságíró, vállalkozó. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok és üdvözlök! Mind a készítőknek, mind a hallgatóknak. Elnézést kérek ezért a kis úrparléért, amit a technikus kollégámmal folytattam, ez nem rész egy rádiuműsorban. Ha nem belekédeztem, hogy tessék? <gül> Igen. <gül> és képzelje el, <gül> hogy kismarcsi, kis Mária, aki a, a, a telefonokat kezeli, ő azt mesélte nekem, hogy ön volt a kedvenc politikusa a 90-es években, és hogy, hogy rajongott önért Uh, úgyhogy én arra kérném Önt is, hogy mesélj el egy kicsit, hogy menjünk vissza az Ön merevlemezén, és nézzük meg, hogy, hogy melyik volt az a vá első választás, amire így emlékszik, amiről azt gondolta, hogy fontos volt. Milyen választási emlékei vannak Önnek? Hát egyébként, ha azt mondom, hogy mi volt a legelső választás, azt kell mondanom, hogy mikor katona voltam. Igen. Azt mondom, hogy a volt, de 67-ben akkor tavasszal voltak tanácsi választások. Uh -huh. Én akkor voltam az első alkalommal eh, szavazni, menni. Hát, bocsánat, azért súlyt a súly Az embert igen. Mert az kötelező volt, kivezetett bennünket. A gátok után, gát, eh, na, a gázárvizvédelem után választani mentünk valahol ott. Na, a nyírségbe volt a jóistenben, nem ment talán fehér gyarmaton. Uh -huh. Úgyhogy ez volt az én első választásom, egyébként utána sem, soha nem mentem el választani. Az első, az viszont a 85-ös választás volt, parlamenti választás, de csak azért, mert fogtam magam és jelöltettem magam, akár így is mondhatom, Igen. Komócsin eltársa szemben. Úgyhogy az nekem a legelső volt ilyen értelemben meg a legizgalmasabb. Rakjuk egy kicsit képbe azokat a kedves hallgatókat, akik esetleg nem tudják, hogy ki Király Zoltán, és hogy ki volt Komócsin Zoltán, és ez egész helyileg volt történt. A Zoltán más volt, bocsásson meg, tehát ő már Mihály volt az Zoltán, még ja, először. Ja, bocsánat, az igen, az, a, a, a Zoltánról volt az én iskolám elnevezve Úrmezővásárhelyen. Lehet, igen. Szóval szó, Szeged... Mihályról, ő mm -hmm. hosszú ideig Csongrád megyei első titkár volt. Igen. És hát a híre az jól tükrözi a hívét vagy ők jól, hogy mondjam, megfogalmazta valaki, aki úgy szólt Csongrád megyéről, hogy Olpot megye. Ennek a megyének volt ő az első számú politikai, akárki csodálja. Tehát azért nem volt, igaz, hogy éppen frissen nyugdíjba ment, és nyilván őt akarták megtenni a megyei képviselőcsoport csoport vezetőjévé, hogy továbbra is regnálassan, azért átvételesen uh -huh. is. De hát én sajnos úgy látszik, ebbe beleköttem. Úgyhogy ennyi, ebből, a, ebből a szempontból még azt is mondhatnám, hogy utalak, hogy félelmetes volt, de az nem igaz. De minden esetre izgalmas volt az így szemmeszállni a hatalommal. Meséljen erről a döntésről. Mes, melyikről? Hát erről, hogy elindult Komócsin Mihály ellen. Hát egyszerűen megvolt azért én jogérzékenként azért figyeltem a törvényhozást akkor is, uh -huh. és 83-tól már élt az a törvény, a választógi törvény módosítása, amely arról szólt, hogy kötelező kettős jelölést kell alkalmazni, hogy így mondjam, tehát, hogy legalább két jelöltnek kell lenni. Igen. És hát én úgy gondoltam, hogy ha legalább két jelöltök, az emellett hogy több nem lehet. Egy szépen bejelentkeztem pontosan, mert beszéltem ott a haverjaimmal, és egyikük, akik ugyanabban választok el, a lakot, nem sokkal tört áll, uh -huh. távolabb, ő föl is állt, és javasolt engem is a két hivazzal is jelölt mellett, amit azt a jelölőgyűlés elfogadott, a másodikra viszont már némi tényleg izgalommal mentem, mert, mert bizony, akkor összetrobbitálták az összes pár szervezettől a legjobb embereket, hogy szólaljanak fel a kóborcsiráltás mellett. De ettől függetlenül, ami gyöksértő volt, mert csak olyanok lehettek a jelölőgyűlésen, akik abban a választok laknak. Igen, tehát, igen, igen. A polgárok. Na most hát ott sem sikerült aztán, mégis hivatalos jelölt lettek, de azért akkor volt némiféle. Félsz is bennem, mert azért a hatalom az ég hatalom. Milyen volt az ön kampánya akkor? Miről szólt? Akkor ott nem volt kampánya. Tehát, hogy, hogy mondjam, a jelölő gyűlések voltak egyfelől, más pedig... De más a jelölő gyűléseket nem rakták teli munkás örökkel, em, innen onnan. Nem, itt nem volt olyan, ez nem volt mind mint Budapesten. Pestenhez tehát volt, igen. Nem <köhem> volt, Szegeden. De hogy aztán valaki... Egyébként munkásörgő csak szívőben volt ott, igen. Azt, azt nyilván nem tudhatjuk, igen. de, de olyasvéle nem volt, mint amit vége aztán hallottunk Budapestiekről, aztán az ötödik kerületből. Igen, igen az de ötödik légyen, az kerületben az, volt az. Hogy voltak ilyen hivatalos jelölőgyűlés, vagy tal találkozások, de az abszolút formális volt a Hazafélyes Városi Városi Pártbizottság, Hazafélyes Lépront bezsényelte, ugye ez ilyen talál, lakossági találkozókat is, uh -huh. a választások előtt is, de aztán talán két vagy három ilyen volt a választókerületemben. Sekkal. Már olyan kampány nem, mint mostanában. itt hagyjuk is a felében, Igen. ez már osmány nem kampány. Úgyhogy az, az egyáltalán nem volt. Tehát ott gyakorlatilag az emberek szimpátia alapján, vagy mondjuk idézőjel kezdődik, mert másképpen erre ugranak a hallgatók, a komcsik elleni szavazásról szólt. Hát ilyen értelemben ezt nem lehet tudni, de hát én is pártag voltam. tehát igen. Ha most én leszünk kicsik a koncsírásra, akkor, akkor én is ugyanúgy koncsia vagyok, vagy voltam, de nem. Nem hiszem, hogy erre ment a dolog, vagy kinél miért. A lényeg az, hogy kilógtam, Népszerű kézre. televíziós műsorvezető volt. És így van. Az aznak az a másik, az természetesen, hogy mondjam, emelte az én, hogy mondjam, választható. Igen, van. igen, igen, igen. Menjünk tovább. No. Utána Na, mi történt? Szóval a lényeg az, hogy ez ettől volt izgalmas számomra, uh -huh. és hogyha visszaidézem, mondjuk a Lennyi Alac egyik írásából, hogy tulajdonképpen akkor az egy egyfajta első ilyen valódi választás volt. Tehát az a végül is aztán a 81,36 százalékkal nyertem. Tehát, hogy az... Annak a többsége biztos, hogy először szabadon, maga döntette el, hogy ő nem a komolycség a szabad, meg nem másról, hanem a király Zoltár. Az rengeteg a 81,3%. Én nem is tudom, hogy volt -e azóta is olyan, Ám bár, hogyha hozzáteszem, hogy utána az első szabad választáson, ugyanebben már kibővített választókerületben, uh -huh. eh, meg 65, nem tudom százalékot kaptam, az nagyjából megegyezett azzal, a több párt rendszeri viszonyok között, ahogy tetszik mint az a 81 százalék. Uh -huh. Az meg azért volt számára szóval nagyon, nagyon jól érzésű választás. És ott sem volt ez füldön -e kampány, nem kellett mert komolyabb, vitásabb, és, és, és az izgalmasabb választási kampány zajlott, az már valóban némileg kampánynak is mondható, Na de még mindig össze nem hasonlítható azzal, amiket itt az utóbbi. Igen. Nem tudom, két választáson tapasztalhattunk. Most, mostanában hogy szavaz, mi alapján szavaz? Hogy milyen? Hogy mi alapján szavaz mostanában? Hát azért elég jó át tudom tekinteni. Most is elmentem egyébként szavazni. És azért jó a kérdés, mert tényleg nem azt néztem, hogy párt-e uh -huh. önmagában, mert nyilván azért az ember azt is figyelembe veszi. Mert azért tudja, hogy milyenek a pártok, hanem az az ember, akit én a papírodot láttam, név, név szerint az én ismeretebe hogyan, az én agyamba hogyan fér be, akár azzal, amit addig tett, amit uh -huh. tudtam róla, vagy tudok róla. Tehát, hogy ilyen értelemben nem csak az, hogy ránézésre, hogy a név jó, néz ki -e, vagy hogy az, az ember egyébként szimpatikusá, -e, hanem, hogy mi van mögötte. Tehát, mit tudok mögé tenni, aminek értéke van, és semmi az számomra is értékes. Lehet, hogy rá x-eljek. <gül> Mint volt országgyűlési képviselő, mennyire érzi magát felelősnek azért, hogy a, a mai magyar politika ott tart, ahol tart? Hát én egyáltalán nem érzem magam felelősnek, semmilyen értelemben, mert én mocskolódni soha senkivel, nem <gül> mocskolódtam senkivel szemben, ellen megszélyebb, aki nekem szimpatikus voltam mellett, akár fölálltam és elmentem a jelölő, vagy nem tudom, akár választási kampánygyűlésére. Hát azzal csak, hogy jelen voltam, azzal is segítettem. De hogy bárki szemek volna, idézőjelben, mondtam, hogy szóval is, az, az soha nem. Soha nem. És ezért is rettentően mond bár, hogy sovajtott a világ. Igen, Ezen a politika is. az meglátősen nyomasztó. Végigcsináltam tisztességgel, de hogy, hogy idej kellett, eljutunk, hát szégyeljük magukat hát ezek a politikusok a maiak. Legyen az jelölt, vagy már éppen regláló politikus. Elég, igen, elég szomorú a, a helyzet most, akárhogy nézzük a, a választásokat, és annyira, ö, annyira ö, súlyos dolgok vannak. a van. Ahogy mondja, komolyan. Jó, hát reménykedjünk abban, hogy, hogy, hogy egyszer majd ez megváltozik, és valahogy így tisztulni fog a hát Csak az a baj, hogy azért, a gyerekében hogy... ebben ülnek föl, De figyeljen, nekem a, a lányom elmentek szavazni, és, és abszolút tudatosan, tehát én nem kérdeztem meg tőlük, hogy kire szavaznak, de nagyon fontosnak érezték, hogy, hogy elmenjenek. Volt így köztük, van, volt köztük első szavazó is, illetve nem, mert az első szavazó az az el, tavalyi önkormányzati választásomból, tavalyi parlamenti volt, de hogy, hogy így fontosnak érezték, és, és nyilván nem hasraütésre húzták be az X-et. Igen, igen. Hát jól hogy hogyha tényleg választás nem és nem egy ilyen az emberekre ráerő szakolt, hogy mondjam, X-elési módszertan érvényesülnek. Nehéz kérdés ez. So, nagyon nehéz, bizony. Tudom, hogy, hogy egy, hogy egy családi rendezvény közepén van, úgyhogy na nagyon szépen köszönöm, Király Zoltán, Volt Országgyűlési Képviselőnek, újságírónak, vállalkozzanak, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta emlékeit az egykori saját választásával kapcsolatban, illetve... Hát én is köszönöm a meghívást, és hát tiszteltet a hallgatókat még egyszer. Ne haragudjon, Király úr! Igen? Elárulhatjuk azt, hogy mivel foglalkozik? Én most nyugdíjasként biztonsági őr és személyes vagyonőr vagyok. Igen, tehát, egy, hogy, e... hogy nem szerettem volna így felkonferálni, hogy van a túl sok én király ez Zoltán ez biztonsági ez őr, ez biztonsági ez őr de láttam egy, egy portréfilmet önről, amiben erről beszél. Igen, igen, van. van Úgyhogy jól érzi magát. Nem ilyen putyásnak, nem, ilyen, ilyen nem tudom én fejteni. Nem tudom, egy bankban. De, de egy, egy, egy irodaházban, mm. ahol ö, Közkészt dolgoznak. Értem. És annak van, hogy a így szolgálata is. Én ott vagyok. Jól érzi magát benne? Nézzel. Én azt mondtam végeben is mindig a kollégáimnak, meg a barátaimnak, és azt nézik már valamilyen ügyben, esetben, hogy mi a jó, mi a pozitív. Uh -huh. Mert ha ebből indulok ki, akkor sokkal jobban tudom érezni magam. Egyébként meg akkor, ha nem érezném jól magam, akkor nem csinálnám, vagy nem lennék itt tisztességes, hogy úgy van, tehát én magában nekem nem szükségszerű, hogy egy ilyesfajta kész kiegészítés, vagy amiatt miatt éppen e, dolgozzak. Úgyhogy ez véletlenül jött, elindultam és hm. itt magattam, amíg tudom jól érzem, magam van, csinálom. Mennyire követi a politikát? Hát na, hogy követem. Én nappal bújja összesen? Úgyis. Én azért az újságokat átnézem, Aha. nem az online érdekel, az nem az a virtuális világ az nem az enyém, uh -huh. a szemtől szemben, kézben, tehát amit én ír, írok, olvasok, de nem csak írok, hanem olvasok is. Én nagyon is követem, igen, minden oldalúra, tehát minden oldalról, hogyha most csak leszűkítem mondjuk arra a lapokra, akkor a kormánynak és az ellenzéki lap az nálam ugyanúgy legyen az napi lap, vagy éppen heti. De, de azt elképzelhetetlenek tartja, hogy még egyszer politikus legyen. Valaki egyszer azt mondta hogy azt talán én legalábbis a Pozsgától hallottam, hogy a politikában soha nem mond azt, hogy most soha. Az <gül> szerintem most így is, hogy soha nem szállt, azt, hogy soha nem le újra. Ha lenne egy olyan közeg, akkor miért ne? Szívesen. Értem. Akit hát... egyszer a mozdony megcsapott, hogy ez Moldova. a Moldova György egyik szociográfiait eh, ripóztületének a címe volt. Igen. Hát valahogy így nagy a kérdés a politikával. Megtisztelt, hogy rendelkezésünkre állt király úr, további kellemes családi eh, <gül> ünnepést kívánok. Viszont hallásra. Kívánok a is. Viszont hallásra. 24.06.953, mert a 24.07.953 nyilván a hallgatóknak is vannak emlékeik az első szavazásukról. Én például így konkrétan emlékszem, hogy a Kaszópusztán voltam katona, amikor volt a, a, egy, egy választás, és és hát ugye ott mind, hát el volt döntve, vasárnap van jó napot kívánok, elvtársak, menni kell, eh, menni kell szavazni. És, eh, és ideadták a szavazólapot, és én megkérdeztem a parancsnokomat, hogy van-e ettől a, a szavazófülkében. És mondták, hogy hát nem tudják, hogy mihez kellhet attól. Tehát, hogy itt egyszerűen csak fogni kéne a, a szavazólapot, be kéne dobni, aztán vélátás. É, és, de hogy jó, majd mindjárt utána néznek, és akkor adtak egy tollat, amivel hát én nyilván érvénytelenítettem a, a szavazatomat, biztos, ami biztos, nyilván ez volt az úgy, az elhárító tiszta, aki ott ült nyilván az asztal mellett, az azt mondta, hogy na, pangs dead, ez nem hiányzott. Úgyhogy hívjanak, meséljék el, hogy mikor és hogyan rontották el, szavaztak mellé, és milyen kalandjaik voltak a szavazófülkében, és mennyire elégedettek az elmúlt húsz év választási rendszerével beszélgessünk. Erről szól ma az annó Budapest. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Orváth vagyok. Kész Erzsébet! Először is Király Zoltánnak nagy tisztelője, imádolja voltam <gül> vagyok. Igen. Ö, és arra emlékszem, nem csak arról, hogy egy végtelenül kellemes pasi, hanem ő is volt már a pa, így nagyon, és hogy ő volt az elsős egyetlen, akit láttam a parlamentben név szerinti szavazást tartatni. Uh -huh. Nem tudom, hogy erről nem beszéltek, ugye? Nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, Parlamenti és munkáját nem említettük. Úgy, leva, leva, úgy levándorolt a pulpitushoz, <gül> és kérte a név szavazást, és megtörtént. Aha. És nem a rendszerváltás után, meg akkor már nem is volt. Na én meg 18 éves koromban az első szavazáson, akkor kaptam egy emlékplakettet, azt hogy tudom, hogy volt a népfront volt meg a, mi tudom én. Semmi. El kellett menni. Akkor az ember ilyen visszajú volt, szerintem. Azt tudom, hogy úgy, azt megállapítottam, hogy a parlamentben nagyon sok mindenki ül. Azok nem mind kommunisták, meg szocialisták. Azok oda vannak rakva. Persze, és persze, be persze. Léptetve. Tessék? Igen, igen, igen, valóban ez történt. Be vannak léptetve. Ö, hogy, hogy rendezzék dolgainkat. És van, amelyik rendezte is. Aki legjobban elcsezte, az a Bihari Mihály volt, a Vizidijjal szégyelje magát. Ő is együtt volt független a Király Zoltánnal. Igen. Nagyon szégyelje magát. Ennyi. Hát köszönöm szépen. Volt már szavazni ma? Ó, a férjem az űrnyököm <gül> fél hat előtt ébresztett, hogy nem csinált magának szendvicset, úgyhogy... Ki az ágyból világlustái? Menjen mindenki azonnal szavaz. ki az <gül> világ, Jött értem a film nyolcra elvitt, meg volt már az XXX. úgyhogy igen... Értem. És gondolom feszültem várja az eredményét a, a választásnak. Ja. Inkább azt mondom, hogy lezáll, mert akkor jobb lesz. Hát lássuk meg majd, hogy jobb lesz-e. Merzsébet, hogy hívott. Nagyon szívesen. Kész sokan, viszont hallással. Én előttem, hogy beszélhettünk. 24 06 24 07 fontos az első, első szavazás, és fontos is hogy hogyan működött az alkoholtilalom, hogyan emlékeznek a kedves hallgatók arra, amikor a választás napján le voltak takarva szerintem fóliákkal a, a, a boltokban a, azok a gondolák, amikenne alkoholos italok voltak találhatók, és hát nem lehetett megvásárolni, mert hogy az ember tiszta, szív, tiszta szívvel, hülye vagyok, tiszta fejjel válaszol, 99,9% 14 óra 30 perc, úgyhogy ennek a hírek Jaj, egy kutya van a lábamnál. Hello, Buxi. Servus. Szervusz. Jó, most van egy olyan SMS, amit nagyon szívesen... Mondjuk azt, hogy megpróbálok felolvasni. 72. május elősz induló ellenzéki jelöl, Krisztina va Peter Zsú, Péja, pap, külügyér, lánya, hippis csaj, ütötte ki Kadarét, Böskép, hetedik kerület, Major Tamás veszett, győzve őt, garbosíró, gyurkó, lá. Kukac Ádám. Szóval ez úgy összeakadt, hogy hogy ez azt hiszem, hogy egy rejtvény lehet az önök számára, hogy vajon mire gondolt a kedves SMS író, amikor ezt így megírta nekünk. Jó napot kívánok mindenkinek. Kaptam megrovást és mondom, tehát nagyon szégyellem magamat, hogy hogy Dániel figyelmét felhívtam arra, hogy az István a királyt, azt, vannak, vannak olyan pillanatok, és vannak olyan helyzetek, amikor így szeretem, de nem arra gondoltam, és tényleg elbeszéltünk egymás mellett, és a Buda ütött meg. Na mindegy, nem érdekes. 24.0693, illetve 240793 a mai Annó Budapest a választásról szól, arra kíváncsi az önök alázatos narrátora, hogy hogy melyik volt az önök első választása, melyik volt a legemlékezetesebb választása, mikor nyúltak mellé, vagy érezték azt, hogy nagyon nagy baj van, és valaki mesélje el nekem az alkohol a választások idején. Most megkérem a Dánielt, egyébként írhatnak SMS-t a 30, ra is, hogy addig, amíg átérek egyik stúdiómból a másikba, addig valamik és vagy jinglelel elválasztóval kiskutyával korda györgyel vagy valamivel kedveskedjen a hallgatóknak. Vers mindenki. a nóta csokor. Banksnaded Sötét van, nem látok gyerbabám gyújtsál világot. tényleg felháborító. Biztos lesznek olyan hallgatók, akik azt mondják, hogy teljesen megűrült a keménydeni, meg a pálinkás, de mindegy, nem érdekes. Halló, jó napot kívánok! napot kívánok. Hát, melyik volt az első szabad választás 45-ben az megnyerték a kisgazdák, az nem tetszett már nekem annyira, mint ifjú kommunistának, mert már az voltam, az voltam akkor is. Aha. És ezek utána 47-es kék círdudás választásokon ugye győzött a kommunista párt. Az akkor már tetszett. Jól magam, szépen, igen. Az Kicsit eltarták ugyan a szépen, Most akkor nem sokára, akkor már a szakasz azt hogy minden felfordul És aztán eltelt 40 év, úgyhogy hogy szavazhatott arra, akit mondtak, tehát nem igazából voltak szabad választások, ezt azért leszögezhetjük. Azt hogy élte meg? Az eltelt 40 évet, hogy értem meg? Nem az eltelt hanem az mondjuk az 1947-től. A második szabad választás, azt mondtam én akkor, hogyha minden katonatiszt és mindenki, aki ingyen lakást kapott, akkor újra a MSZP-re szavazott volna, akkor ez mindaz, ami következett utána, nem történt volna meg. Nagyon sokan kiábrándultak, és nagyon sokan elfelejtették, hogy ők semmiből lettek meg gyárigazgatók, meg stb. Hát azért gondoljunk inkább arra, hogy öntudatukra ébredtek, tehát a világváltozása mentén elkezdtek mást gondolni, és nem szükségszerűen azt, amit a párt szeretett volna, hogy gondoljanak. Tehát azért ez, ez, ez normális, és ha az ember egy kicsit... És most, hát pláne most már 30 éve volt a rendszerváltás, hát el se akarom hinni. Hát 86 éves vagyok, hogy már mit megértem. Igen, igen, éppen ezt és akartam mondani. És hogy nekünk nem volt szavazati jogunk, és azért kísértük a társainkat, amikor mentek szavazni. Mert hogy? Mi Miért kellett elkísérni őket? Hát azért, hogy... Velük érzünk. Ja, ja, ja, ja, értem. Tehát egyfajta szolidaritásból. Eh, szolidaritásból. Igen. És azért azt mondja meg, hogy, hogy az a 40 év, ami mondjuk 1947 és 1987 között történt, zajlott, ha jól számolom, akkor az pont 40, az, az milyen volt az ön számára eh, választásokat hát én... nézve? Meggyőzőbb és kommunista voltam, és vagyok, és mindig elhittem, amit mondtak, aztán uh -huh. időnként fejbe csaptak, és akkor nagyon csodálkoztam, de én akkor jól éreztem magam, de én zsidó vagyok, és most nem érzem jól magam, mert akkor hivatalos antiszemitizmus nem volt, csak a fül alatt volt, de ami most van, hát ez elképesztő. É, valamelyik részével tudok vitatkozni, valamelyik részével nem. Azt pontosan tudom, hogy a, a rendes kommunisták azok haláláig rendes kommunisták maradnak, vagy legalábbis azok a rendes kommunisták, akik valóban. Hát én voltam egy ideig a tűrmertban is de aztán megmondtam és kiléptem, mert abszolút lehetetlenek voltak hát ugye nálam, én voltam a legfiatal a pártok. Itt, emléke, itt hagyj emlékezzek meg nagyapámról, aki a, ugye a békési szervezetét irányította a munkáspártnak, és ő volt az, aki Daniel, Danielnek szeme egyre inkább elkerekedik. Ő volt az, aki azt javasolta az egyik munkáspárti kongresszuson ott a Baros utcában, hogy, hogy most már elég volt ebből a bohóckodásból, hogy munkáspárt vagyunk meg ilyesmi, hanem magyarországi kommunisták munkáspártja legyünk újra. És azt hiszem, hogy a, a munkáspárt Kongresszus ezt el is fogadta, ezt a javaslatot, ez mindenféleképp hudák András nevéhez kötődött, Isten nyugosztalja, de hát nekem is voltak vele természetesen ideológiai vitáim arról, hogy, hogy most az államhatalom elhalása Hoz, az államhatalom totális felerősítésével jutunk el, ugye ez egy sztálini tétel, vagy. Nem vagy... sztálini tétel, így van. <gül> Akkor be, folytassunk még ideológiai vitákat. Na mindegy, tehát, hogy így telt ezen 40 év, és most meglehetősen rosszul érzi magát, volt már most az vazni. Remélem jó. Nehéz, hát. nagyon nehéz. És hát most nagyon drukkolok a karácsonyi gergőnek. De hát ez, ami most van a választási, az vált elképesztő. Én ennyit földre Borkai. dobott, letépet ide-oda. olimpiai bajnok. Hát igen, a Borkai Borkai volt, ugye, az meglehetősen, hogy is mondjam, bele belerondította a választási kampányba. És hát most azt mondja, hogy elévült már az. Persze, ja, hát én is ezt mondanám. Persze, én is ezt mondanám. De hát mi évül el a kokainfogyasztás, vagy a, vagy a, vagy a e, félig felöltözött lányokkal való barátkozás? Mert azért igen, azt, ha jól a tudom. És a családjától az egy olyan Ne keverjük be be a a bele a vittinghofot, mert a vittinghof ugye más, nyilván. Hát más, hát ő a Budajosből nagy csinált nagyváros, oda vitte ezt a rengeteg áruházat. Igen, és éppen hallgattam péntek reggel, amikor Új Péterrel arról beszélgetett a, a reggeli műsorvezetője, hogy, hogy Wittinkhoffot nem fogja kikezdeni ez, a, ez az ügy. Na mindegy, de most nem a, nem a Mánál vagyunk, de egy kicsit így kapcsolótunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Nincs mit, köszönöm én is, viszontlátás. Kész sokan, viszont hallásra. 24 2407953 24 nyilván lesznek még olyan hallgatók, akik, akik valóban még a néphadsereg keretein belül szavaztak, de mondom, nagyon érdekel még az alkoholtilalom, az első szavazás, mit gondolt az ember, hogyan ment el a szavazó fülkébe, és aztán, hogy olvastál másnap a, a népszabadságban, a népszavában, a magyar nemzetben, a magyar hírlabban, hogy, hogy milyen sikeres volt a választás. Halló, napot kívánok! Jó napot! Kész sztorit mondanék. Okay. Az egyik a 70-es évek közepén egy belvárosi óriási tanácsi bérházban nem volt össze volt valószínűleg választás, mert, mert, mert nem volt a kazánházban szén. Elfogyott, és a IKB ingatlan kezelő vitt, nem itt. Egy nagyon okos, egy forintos ötlettel betelefonáltunk a választási bizottság, akkor is volt ilyesmi, valahol a parlament beülésezett, vagy székelt, Hogyha itt hideg lesz, akkor másnap ez az óriási bérház nem fog elmenni szavazni. Uh -huh. És órákon belül katonai teherautókon kis katonák hozták a szerencsét. Na szép. A másik, egy elsőkereti választási szavazatszerző uh -huh. bizottságban voltam, amikor még egyáltalán nem a vége felé, talán korai délután azt vettem észre, hogy bizonyos központi ízéből a listából le kellett vonni valamit, és már 98% felé közeledtünk. Uh -huh. Kor délután, is szóltam, itt egy baj, valami, hogy 110% vagy 120% lesz a vége a... Túl teljesítik, igen, a részvételnek. És akkor Teljesít. mi történt? Hát akkor valamit korrigáltak, mert aztán nem lett 120% mégse. Aha, tehát, hogy maradt a 100-on, vagy 98-on? Hát persze, az országos annyi volt. A... Már mostani téma, de hagyd mondjam el, mert máshol nincs mondom. Itt a győri esetnél azt furcsánom, hogy senki nem azt mondja, hogy az a nagy, a legnagyobb bűn, hogy nem mondott igazat a kiderülés után, vagy a nyilványságladás után. Tehát, hogy letagadta. Hát ennél nagyobb bűnt én nem tudok elképzelni. Nem az a bűn, amit csinált, hanem az, hogy letagadta. Miért csak én látom így? Hát azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy fele valódi, felemanipulálta felvételeket. Előtte, előtte, előtte azt mondta, azt tizente, hogy semmi, de egyáltalán az, hogy valaki letagadja, és utána izé szóval. Ez miért, miért, nem, miért nem fontos sehol senkinek, hogy a hazugság az mekkora baj. Na jó, ez most már ez nem régi téma. Ez igen, majd ez, ez, ez azért az az az az meglehetősen költői kérdés. Tehát, hogy... Igen. hogy de, és egyébként, ha már szóba hozta, mit sraccol, hogy Győrben ki fog győzni? Hát a kormányzó párt. Én is attól félek. Jó, nekem azon bég az személyemben, hogy születési egy őr. Aha. Teljesen merégszáll, Hagy mondjam, mert itt országosan egy nagyon jó érdekes. Én le tudok teszteni bárkit, hogy tényleg győrje, vagy győrben lakik évtizedek óta. Egyetlen szó van, amit csak a győriek használnak, és amikor idáig eljutok, akkor 91% megmondja azt a szót. Senki más. Közeli városokban sem. De mi az? árulja nekem, mert van egy kollégám, a Ceyner Dani, aki Győri, és... és... aki 15 éve ott lakik, az is tudja, egy bizonyos sok éve, 30-40 éve kivon termékneve, ja. azt mondom, idáig mindenki tudja, és akkor speciál, vagy spéci, uh -huh. nápoi, ami olyan volt, hogy a Győri kexes a köszének a... Selejtes méretű, nem minőségű, csak méretű Aha. termékeit a dobozban kilóra árulták, és 80 évig ezen élt. És ennek mi volt Győr. a neve? Speciál, ez volt ez a volt neve. Ez... És ma azt mondják a gyűljiek, hogy, hogy hozzá a spécit, vagy hozzá a speciát. Tehát ez már nincsen, de a náboid akarnak hozatni a gyerekkel, akkor a spécit, és ezt mindenki tudja. Na, bocs, ezt Kálmán nem nem László nem nyelvész az biztos, hogy elismerően. E, csettint most, mert hogy ezt lehet, hogy eddig még ő sem hallotta. Hát ez olyan, mint hogy Somogyban a a, a böcének hívják. Én soha, sokáig nem értettem, hogy, hogy miről beszélnek a ja, Ez a, lehet, kidei, Csak a győr is, meg tehát, csak győr aztánom, is mert a speci. Se. speci. Jó van. Oké. Okay. Köszönöm szépen, uram, viszont hallásra! Így, így 24 06 95 24 én azt gondolom, hogy délután hatig így fog zajlani. Az anno Budapest választási történetekkel fogunk találkozni, régiekkel, újakkal hívjanak bennünket. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kezít csókolom! Én egy történetet, ilyen választási történetet szeretnék elmesélni a 60-as évek közöttén, Közgázra jártunk, uh -huh. és a Makarenko utcai kollégiumban laktunk, ott három épület egymás mellett kollégium volt, és egy külön ilyen választási körzet, mert elég sokan ugye annyit voltunk ott. Uh -huh. é, hát, mint fiatalok ott rihegtünk, röhögtünk, hogy ah, nem akarunk mi itt választani, mit, nincs is mit választani. Igen. Aztán valamelyikünk kitalálta, hogy húzunk ki mindenkit, és írjuk be a fedák <gül> Hát ez is volt beírogattuk, utána volt is valami vizsgálat, és azt akarták kideríteni, hogy ez biztos valaki szervezte Provokáció. Hogy mert ott a fél kollégiumnak érvénytelen volt a szavazata. Aha. De azt jól kitalálták. Jól ki lett ezt találva. Ja. Na aztán utána a választásokon általában elmentünk Eszlovákiában, vagy valóban, mert az elég kifogás volt, hogy valaki külföldön van. Ja, nem értem. nagyon akartunk választani. Ja, miből, ugye? Hát semmiből nem lehet választani. Ja. Na ja, ezt szerettem volna csak elmesélni, hogy a Fedák Sári. Fedák Sárira. Mindenki, mindenki szavazon Fedák Sárira, bár be kell vallanom, hogyha most Fedák Sári tünteti föl az ember egy szavazólapon, akkor az biztos, hogy érvénytelenek fog bizonyulni kivéve akkor, ha egyébként jó helyre rakta az X-et. Ja, köszönöm szépen, hogy hívott. Na, köszönöm szépen, mert nagyon gyengén hallom valamit. Oké, okay, rendben. Hallom a hangját, jó, köszönöm szépen, csók. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Azt mondd meg, Dániel, hogy akkor, amikor bent beszéltem az előbb a stúdióba, akkor jobb volt a hangom, vagy nem? So sokkal mélyebb és férfiasabb egyébként. Már, már hogyha onnan beszélsz, innen is nagyon férfias, de nem... Tehát én nem hallottam ki különbséget. Tehát hangerőt tekintve. Ott jó, nyilván nem, volt tehát, nyilván egy kis búgó hang, mert tudod, ülve az ember búgó hangon beszél. Más a levegő elosztásod. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. igen. Valószínűleg ezért fura nekem is, hogy most felálltam. Igen, próbáld meg egyszer állva műsort vezetni. Köszönöm az élményt. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést, hát néhány néhány, sztori, nem is sztori, inkább talán hasonlat, vagy metafora jut az eszembe. Jó. Ezen a kokajnozáson gondolkoztam el, és eszembe jutott Kastolányi Dezső, akinek csodálatos rim a közepette. Van egy olyan rím pár, mert aki látszik, hogy ne csodálkozz a kokainistán, gondolkozz az okainistán. Igen. Hát úgy látszik az a helyzet, hogy Ilyen okain is, meg olyan okain is lehet gondolkozni Ezt a magyar ö, hősi, vitézi, jobboldal, gyűri vitézségére gondoltam, és nem csak a Napóleon aratott hatalmas siker kapcsán, <tos> havni, <tos> hanem a legfrissebb győzelmüket illetően is. Úgyhogy <tos> hát, reméljük, hogy József Attila ö, ragyogó versora mindenféle formában érvényesül, nem csak a törvény szövete feslik föl, hanem a törvénytelenségé uh -huh. is jó lenne. <kül> és abban bízom, hogy dacára annak, hogy ma is kiváló tanítványa van bölcs, a, nem, a nemzetköziség meg Magyarországon, ugye a nagy szovjet vezér és gondolkodó Stalin elvtárs mondta, hogy az nyeri a választásokat, aki a szavazatokat számolja. Én remélem, hogy most nem lesz kreatív számlálás. Hát, hát ebben, a mind, ebben mindenki reménykedik, tőlem is a, a, a futó címborám azt kérdezte, hogy miért gondolják azt emberek, hogy, hogy, hogy nem fogják elcsalni a választásokat. Tehát, hogy éppen azt is megtehetik, Tehát, hogy ez miért nem jut eszébe senkinek. De ha már a költészetnél tartott, akkor azért hagy idézzük annak a fiatal hölgynek az örökbecsű gondolatait, aki ott volt azon a horváti akton, ő azt mondta, hogy a, a ló néz, a csikó lát, fel, felszívnék egy csík kólát. Hát ez Kassák Lajos is megigyelhette volna. Igen. Ez olyan csodálatos, hogy a ló, hogy a, a, a, mintha azt mondta volna, minima kálkóla, hogy Kassákos legyek, hogy a ló elszáll a madaraké. Igen, igen. Úgyhogy ezek varázslatos gondolatok azért a 45-47-es választásokra visszatérve. Pura. Szeretném megegyezni, hogy a magyar történelemben mindaddig, tehát 1945-ig tartó történelmi folyamat során soha nem volt olyan demokratikus választás, mint a 45-ös, amelyet a gazdák nyertek, Igen. ha tetszik, ha nem, én nekem speciál nem tetszik, de attól függetlenül abszolút a demokratikus választás volt, úgyhogy ez kétségtelen, és ugyan mélyen megértem a kommunista gondolkodást, nem rokon szemvezem, és nem is azonosulok vele, de azokat az érzelmi és eszmei motivumokat, amelyek ezt a gondolatot vezérelték mély megértéssel, sőt nem csak irakon szembeli szemével. Hogyne, perc, hogyne. Ö, el, ö, el, távol tartva magam, ezt talán mondanom sem kell, de hát a 47-es kék cédulás szavazás semmit sem úgy nem lehet demokratikusnak tartani, és az a szemető több mint nem, 40 való, év úgy nevezett választásait sem, és az hát ajnó folyamatok Hát ingatagok voltak, de hát minden esetre gyökeresen különböznek mindenfajta diktatúrának a választási folyamataitól. Remélhetőleg ez nem csak így volt, hanem már annyira, amennyire, mert a 14-es és a 18-as mm. választásokat, illetve erről mélységesen azért nem vagyok meggyőződve, és tartok tőle, hogy a kreatív szavazatszámlálás technikája, hát könnyedén meghonosodhat súlyosbodva a, a súlyosbítva a jelenlegi antidemokratikus viszonyokat, de azt gondolom, hogy amennyiben az ellenzék számára kedvező eredmények születnének, mondjuk például ezen oknál fogva, vagy akár ettől függetlenül is, mm -hmm. itt megint csak József Attila utalnék vissza, szóval itt ez, a, a NERV-szövet azért nem csak jellegét tekintve feslet, hanem remélem a jövőjét illetően is. Köszönöm szépen. Várjon, ne várjon, várjon, ha már itt van. Ön hallom a korából ítélve, hogy nagyon sok választáson vett részt. Elmesélné nekem azt, hogy ezek a választások, ezek vasárnap voltak, vagy hétköznap? Mert azon gondolkodtam, hogy kellett-e tilalom vasárnapra, miközben vasárnap az üzletek nem voltak nyitva. De hát az üzletek nem, de hát a vendéglátói prejedségek természetesen. És, és hát nagy kocsmakultusz volt, és lett még nagyobb, volna még nagyobb uh -huh. osz, nincs alkoholtilalom. <coughs> én, én hát persze, hogy egy diktatúrában mindenfajta diktatúrával összefüggő lépést elítélek, helytelenítek, nem szóval ö, nem elítélem, uh -huh. helytelenítem, de megmondom őszintén, hogy egy diktatúra érthetően, és ha nem is Joggal, de okkal félt, ugye gondolkoz a kokainistán, vagy meg az okainistán Igen. attól, hogy komoly rendbontásokra kerülhetett volna sor, Aha. és ez az ő reális félelmét szerintem, persze a saját logikáját tekintve igazolja. És természetesen vasárnaponként voltak a uh -huh. választások, és egy így is maradtak azt, hogy a háború előtt hogy volt, azt nem tudom, de minden bizonyal és egyet ne felejtsenek el, hogy. Ö, Míg az egyébként nagyon is demokratikus, legalábbis a Horthy világhoz, meg a Rákosi és vagy Kádári világhoz képest, nagyon is demokratikus monarja-kori állapotokban a választások gyalázatosak voltak. Nem azért, mert azok, akiknek szavazati joga volt, ne szavazhattak volna úgy, ahogy tetszik, hanem azért, mert hát a virilista, tehát az adózási lista alapján állapították Igen. meg a jogosultak körét, ami az egyébként természetes jogosultsággal rendelkező néptömegek számára a teljes kizárást jelentett a választásokból. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy a nemzetiségiek, ahol az alsó néplétegek és azoknak a lélek száma rendkívül magas volt, ne tudjanak a választásokon részt venni. Igen. Mert az már éves vagyis nagyon komoly előjátéka lett volna trianonnak, ami hát ugye az elhibázott politika és a béke és a diktátum következtében, épp, elhibázott magyar politika és a béke következtében épp eléggé rettenetes lett. Tehát az volt az egyik előzmény, a TISZA ezért is ellenezte továbbá, azért, hogy a szociáldemek ne jussanak mivel nem lehettek parlamenti párt, is, illetve azért nem lehettek parlamenti párt, mert a néptömegek, akik rájuk szavaztak volna, azokat egész egyszerűen kizárták abból a jogosítványból, yeah. amit a választói jog jelentett. Úgyhogy ez volt, ez volt a demokratikus monarchia, ami egyébként nagyon sok szempontból tényleg demokratikus volt prána a Horti képest, a horti világban szavazás volt, hát, hát talán nem kell kommentálnom, hogy finomasszól, itt mindenki demokratikusnak nevezi a horti világot, némi szépséghiba, ugye, mi hát a zsidó törvények körül álszent vitában szokott zajlani, attól eltekintve, de én úgy gondolom, hogy vannak nélkülözhetetlen feltételei egy demokráciának, hát például a éppensége az is, hogy nincsenek zsidó törvények, meg más törvények, fai törvények, se nem csak a zsidókra, bárki másra tekintett. Nincsenek, egy hát kettő, hát például ott, ahogy nyílt szavazásodat, eleve nincs demokrácia, tehát szóval voltak olyan vonásai a Horthy rezsimnek, amelyek egy demokráciában nélkülözhetetlenek, és volt számos olyan vonása, ami nem volt, jó lehet szintén a demokráciában nélkülözhetetlenek voltak. Ezért tehát én úgy gondolom, hogy egy parlamentáris kulisszák közé, beágyazott lényegében antidemokratikus rendszer volt. Bocsánat, ha már rákérdezed, bátorkodtam elmondani. Nagyon kedves, és nagyon szépen köszönöm ezt a történelmi áttekintést a választásokkal kapcsolatban. További kellemes délutánt kívánok. Viszont én is köszönöm. 2406 illetve 2407953, 953 az Anno Budapest ma a mai nemzetiség és önkormányzati választások apropóján. Az a régi választásoknak jár utána, kíváncsiak vagyunk arra, hogy önök hogyan élték meg, hogyan szavaztak, mit gondoltak arról a egyébként teljesen értelmetlen szavazásokról, amire egyébként el kellett, hogy menjenek. Volt persze menekülő útvonal, ez ugye már kiderült, hogy Csehszlovákiába lehetett menni. Úgyhogy e, e, hívjanak bennünket, és ezeket mesékel, Illetve írhatnak SMS-t a 0 30 30 30 ra is, e, vagy a megfejtését annak az előbb általán felolvasott SMS-nek, és az Annu Budapest oldalán, e, Facebook oldalán is hozzá lehet szólni a műsorhoz, illetve a Klubrádió Facebook oldalán is, aholva kirakott egy képet a rólam az árva Brigitta, amin hát azt mutatom, hogy, hogy mi a tennivaló, és ezt, és ezt két ujjamúan mutatom. Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. a napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a klub rádió benne az Anno Budapest, az örökönázatos narrátorával. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953, írhatnak nekünk SMS-eket a 0630303953-ra az Anno Budapestnek ma kiemelt témája a mai nemzetiség és önkormányzati választás. Ennek a propóján arra vagyunk kíváncsiak, hogy önöknek milyen emlékeik vannak a régi választásokkal kapcsolatban. Től legyen az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 44. 40, 40, 40 nem tudom hány évvel korábbról. Szerintem minden történet érdekes, mert minden történet egyedi. Az Annó Budapest szerintem azért érdekes, mert hogy, hogy két egyforma történet azért ritkán kerül elő, és írók pennájára való azok, az a, valók azok a történetek, amik itt előkerülnek. Éppen mondta is nekem az Imre nevű barátom, hogy igazán írhatnék már egy könyvet az Annó Budapestből, meg az Adiumi Kádáréből, meg a Cukormászból, és hogy az milyen jó lenne. De mondtam, hogy fáj a kezem, úgyhogy nem tudok könyvet írni. Néhány hallgatói sms Miki. Az ominózus szám egy becsületes illés szám az emberi jók lemezről, csak később bemelték az István a királyba. Tisztelt szerkesztő úr, teljesen igazából az 86 éves hölgynek támogatjuk. Az István a királyos félmondattal teljesen egyetértek, nagyon jó eset rádióból hallani, köszönöm, tovább minden jót írt az oltán. Tiszteleten Pikurat nem keresik meg a szavazós kalandért rég hallottuk, de rajta vagyunk, természetesen majd fogunk vele is beszélgetni. Öh, én a maga helyében fakébnél hagynám ezt a távolról sem alázatos, bár magát annak tartó narrátort, kedves kemény Dani, írta egy kedves hallgató. Tudom, hogy ezt nem teheti meg, de udvariasságával emelkedett rajta. Gratulálok csak így tovább. Így kell, így kell, Dani, jól nyomod. Kár, hogy nem fejezted be a mondatot, Wittenhoff nem lopott pénzből, nem luxus, luxus jakton és nem csoport szexben részt, plusz a partnere nem kapott fejlesztési támogatást egy mennyasszonyi ruhak kölcsönzőhöz záróér unió, ahogy a Borkainál. A 80-as évek elején ér egy másik hallgató úttörőként, de hát azt gondoltam, hogy, hogy nem kellett elmagyarázni a kedves hallgatónak, hogy, hogy a Wittenhof és a Borkai ügy az Makó és Jeruzsálem. 80 és a 80-es évek elején úgy törőként futár voltam, ha nem jött valaki a listáról, ahhoz elkocogtunk, és emlékeztettük. Tavaly baráti választási buli volt nálunk Momentum két Farkú Fidesz, és jobbik szavazók írta egy kedves hallgató 06 30 30 30 úgy, hogy folytatódik a 063030303-ra, úgyhogy folytatódik az Annó Budapest, és jöhetnek a kedves telefonálók. Haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezid, csókolom. Kettő emléket szeretnék megosztani önnel, illetve a hallgatókkal. Jó. Az egyik az a nem emlék, mert szinte a teljes kárvárendszerben valahogy én nem szavaztam. Nem elvből, hanem össze-vissza laktam, hol itt, hol ott, soha nem lehetett tudni, nem tudtam én legalábbis hol kell, mit kell csinálni, nem érdekelt, nem szavaztam. Először, amikor szavaztam, az az volt, amikor szintre került Posgai hm? és a népfront. Igen. És akkor már ketten szerepeltek a szavazólapon. Igen, igen, igen, igen, volt ilyen. Igen, úgyhogy akkor én nagy boldogan elügettem, hogy majd szavazok a népszont jelölkére. A légesapám megnyugtatott, hogy mindegy, hogy mire szavazok, mert úgyis egybe öntik az egészet, és úgyis az nyer, akit már eldöntöttek. <sítható> <sítható> egy kicsit illúzióról volt számomra. Rossz hallani, igen. Igen, és akkor ilyen körülmények között rám köszöntött a rendszerváltás, soha nem foglalkoztam politikával, uh -huh. nem érdekelt semmi, mondtam, hogy ez után se fog engem érdekelni a politika, meg semmi más, van egy zöld párt, én azokra fogok szavazni. És ez ment hetekig, hogy uh -huh. ezt én mindenkinek elhintettem, hogy nem érdekel a politika, van egy zöld párt, arra fogok szavazni. És akkor egyszer egy kollégám mondta, hogy ha nem vagyok egészen normális, akkor kapcsoljam már be a tévét, mert tévét se szoktam nézni. Uh -huh. És bekapcsoltam a tévét, és ott mindenki bemutatkozott, mondta magáét, hogy csak ő az egyetlen igazi. És akkor előkerült az én zöld pártom a következő szöveggel egy talpik bocskaiba öltözött ö, fiatal emberek és ifjú hölgyek, közül megszólalt az egyik értes hangú díszmagyar, és közölte, hogy lögt, hanyat az asszonyt és menj el szavazni. És, és akkor egy kicsit azért gondolom elgondolkodott ezen. Hát most képzelj el, tehát azt a leforrázást, ahogy én ott, tehát mindenki elmondta minden ismerősömnek, aki kérdezte, hogy kire fog szavazni, uh -huh. és engem nem érdekel a zöldekre, most eltelt egy néhány hónap, és ettől a pártól, ami egy célső jobboldali párt volt, nem tudom már melyiknek az elődje, utódja, kiebb hozzátartozója, és akkor kiderült, hogy az összes nemzetközi zöld szervezet tiltakozására megtiltották nekik, hogy zöld nevet használjanak, Aha. mert hogy a zöld az az egyenruhájuk színe volt egyébként, és, és akkor derült ki számomra, hogy muszáj odafigyelnem, hogyha egyszer az életben tényleg lehetőségem lesz választani, akkor ne, ne csinálják ekkora baromságot, mint amire készültem akkor éppen. Igen, hát azért egy választás előtt nem már tájékozódni, utána nézni a polgármesterjelöltek, főpolgármesterjelöltek programjainak, tehát anélkül, vagy csak az ember a barátaira, meg a, meg a szlogenekre hagyatkozik, akkor, akkor egy kicsit meglepődhet. Hát a mostani választási kampánynak a plakátjai, azok ugye pontosan erről szólnak. Olyan szinten van, és lehet zavar, a választópolgárok fejében, mert nem minden plakátról derül ki, hogy az most éppen egy Fidesz által támogatott jelöltről van szó, vagy az ellenzékű, az ellenzékű összefogás által támogatott jelöltről kiderül, mert ott ugye, általában azt lehet, látni, azt, azt lehet látni. De még mindig vannak olyan jelöltek, akinek a plakátján senki sincsen, csak azt mondják, hogy na, e, hajrá jó, város vagy valami. Igen. Igen. igen, igen. Hát őt meg tudjuk, hogy ki küldte oda, Pont. És nekem ez, ez mostanában azért szokott eszembe jutni ez a történet, ugye, hogyha nekem is nem szólnak az ismerőseim, Igen. hogy egy kicsit kapcsoljam már be a tévét, és nézem meg, hogy kik vannak a palettán, és hogy kit, kit miért hívnak úgy, ahogy hívnak. Mert ugye nagyon sokan szajkózzák négy éven keresztül, hogy őket nem érdekli a politika, őket nem érdekli a politikus, és akkor elmennek szavazni minek alapján, annak alapján, amit a fejében nyomott a plakátok. Igen, igen de hát hál' Istennek a, a klubrádió hallgatói, azok, azok meglehetősen jól tájékozottak. Hát és ezért kell hallgatni a és, és nyitottak igen. más vélemények és más gondolatok irányába is. Egyébként azért tegyük hozzá, tehát attól, hogy, hogy valaki bocskaiban van, a bocska ez egy szép viselet. Tehát... Az egy gyönyörű viselet, igen. Tehát, igen, tehát nem, az nem, nem a volt a probléma, hanem ezzel a szöveggel, hogy így akarták szakolítani hát egy... a magyarságot, hogy löpt az asszony. Tehát egyszerűen nem hittem el, hogy ilyen szöveg megjelenhet a magyar <gül> királyi igen. televízióban. Igen. Hát a rendszerváltás után ez nekem egy olyan orbarugás volt, hogy, hogy én azt hittem, hogy kitör a szabadság, és ugyan én is akartam, hogy mindenki azt mondhasson, amit akar, de hát ezt azért még engedtem volna be a televízióba, és akkor rájöttem, hogy nem is biztos, hogy annyira toleráns vagyok. Jó, hát azért nyilván az van, hogy, hogy nem volt a homlokukra írva az, hogy ezt fogják mondani. Mondták, hogy jó napot kívánok, mi vagyunk a zöld mozgalom. Annyira zöld a programunk, hogy ami annál zöldebb, az már, már sárga, és erről szeretnénk beszélni. Aztán meg elő voltak a farbával, és Igen. lett az, amit látott ön is. Igen, igen, igen. Úgyhogy ö, tényleg, és így járhat simán az, aki nem tájékozódik azóta is bármikor, bár nagyon nehéz tájékozódni, mert azért van egy bizonyos nyomás arra, hogy, hogy mit, mit akarnak, hogy én tudjak. Képzelj el, a hogy a, a mi kerületünkben, te. bocsánat, hogy félbeszakítom, hogy a mi kerületünkben ott az önkormányzat úgy döntött, hogy nem tájékoztatja a szavazókat arról, hogy hol és mikor kell az önkormányzati és nemzetiségi választáson részt venniük. Tehát korábban ugye minden házban igen. kint voltak a feliratok, hogy jó napot kívánok, ennek a háznak a lakói a 23-as szavazókörzetben vesznek részt, és menjenek oda. Most ezt elmulasztották. Tehát az önkormányzat úgy gondolta, hogy, hogy nem kell erőltetni ezt a... Ezt a erős jelenlétet a választáson. Hát, ha valaki elbambul és nem veszi észre, és nem esik keresztül 42 darab óriás plakátot, ami most már a Földön, meg az utcában Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen. Kezítcsok van, 24,0953, hálásra. 2406953, 2407953 az Annu Budapest ma, az Annu választás alcímet viseli. Régi történetekre vagyok kíváncsi. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm. Itt, pillanat, pillanat, Jó, jó, jó. Hát én már nem, laktam ottan, és a, annyit fogok mondani, a választásokról lehet beszélni? Hát a, a választásokról szól az egész mai műsor. Jó, jó. Láttam a, a közvetítőt, amit lehetett nézni, és felháborít, hogy a mi tévénk egy, semmit nem közvetít, de semmit, Aha. és a másik tévése, a, az objektív, az RTL, Igen. semmit, és nézhessük csak azt, amit a többi tévé, tehát a, az Ót Orbán, tehát a, a kormány tévék mutatnak. Hát most tudja, az van, hogy, hogy általában minden televízióban délután hatkor fognak elkezdődni a választási műsorok. Azt láttam, hogy az egyik, az ATV-n Krug Emilia és Vujit Rütkó fogja prezentálni ezt a választási műsort, és még Lengyel Zsolt barátomat rendezőt is láttam, amint éppen készülnek a, a, a, a műsorra, és beszélnek arról, hogy na, akkor majd ide, ide állsz, ő meg oda néz. És akkor az így jó lesz. De ez majd hatkor lesz, tehát addig, addig igen, nem nagyon van mit mondani. Már a kormány tévéken már most is van közvetítés, hogy beszélnek róla, várják az egészet, és ezek előtt, 30 évvel, 89, 30 évtől na minden tévén volt. De most ez eltűnt. Hm. Hát erre... Tehát, ez, tehát ez a, ha ő azt mondja, hogy itt várjon, elmegyek, mert nagyanyám elkezdett itt. Tehát, hogy ha azt mondja, hogy itt a média szabadságon hasonlók, hát, hát az, abból semmi nem igaz. Abból semmi nem igaz, meg hogy az, neki, az a, neki az becsület, hát ez nem becsület, hanem itt nincsen semmiféle média szabadság, és semmi olyan, hogy Ilon. A nagymama. Igen, igen. Tehát nincs jogállam. Neki úgy gondolja a becsületet, hogy ő azt mondja, hogy neki nem lehet Ellent mondani. Uh -huh. te, te, nem tudom, fogja a kesztyűt, az megüt minket, de, de, de, de, de, de, de olyan gyáva, hogy nem ismerne senkit, megütne valakivel a kesztyűvel, de, de mint ha ő azt mondja, hogy a párbaj lesz belőle. Akkor ezt helyre raktuk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó, rendben, köszönöm. Viszont hallásra. 2406953, illetve 2407953, biztos, hogy minden televízión lesz választás műsor. És... Dániel, mit szeretnél, bocsánat, ne haragudj? Tök jó, hogy beszélünk a tévékről, de itt is lesz választás, hogy a Klubrádió rádió Jön Korpás Kriszta. És Kárpát Iván. És hat órától kifulladásig. Igen. Hogyha uh, hallgasson a Klubrádiót. Hát majdnem ajánlani akartam neked egy filmet, de elfelejtettem de már. Egyébként azt ígérted, hogy megáll az időt, azt elhozod ezen a héten. De nem kaptam meg DVD-n, máskülönben meg nem tudom elhozni. Hát, tényleg, a... tényleg. Tehát ezért nem mindegy. Ez. Igazat szólsz. Igen. Köszönöm szépen, hogy végre igazat adsz nekem is. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Skobra János vagyok! Üdvözlöm Egyet János! A 1971-es emléken van a választásról. De jó! Igen. Hát az hozzá tartozik, hogy a... A főtaxinál dolgoztam abban az időbe, uh -huh. és a kollégámmal úgy beszéltük meg mindig, hogy, hogy el, a, úgy el lehet menni nyaralni, illetve lehet pihenni, hogy a, a idény előtt. És hát ugye minden évvel mentünk, addig mentünk, amíg igazi úgynevezett feleséget nem találtunk magunknak. Uh -huh. 71 egybe pont Balaton, e, Siófokon nyaraltam, illetve lehet pihentem, és ott ismerte meg a feleségemet, de közben meg én elmentem választani, mert vittem magam a papírt, hogy hogy át lehet jelentkezni, uh -huh. hogy pesti vagyok. Értem. az kellett hozzá? Marancs? Hát akkor kellett hozzá papírt. Kell, uh -huh. Persze kellett kérni egy kerülettei papírt, hogy ott szavazhassak Balaton siófokon. Miért volt ön számára fontos a szavazás? Hát fiatal voltam, és... Kellett a mondom, pénz. Kisztag voltam, meg minden. Hát ez hozzátartozott abban az időben. Ja, értem. Értem. Tehát, hogyha kisztag volt, akkor értem. Csak, Ilyen, hát eh, csak eh, hát ugye az, az egész vállalatnál, illetve üzemben úgy voltunk, hogy heten voltunk kárpitosok, és hát mindenki valamilyen funkciót tartott, meg is uh -huh. funkciót, és hát ugye ott muszáj volt bent belépni. Persze, főtaxnak volt kárpitos üzeme? Volt kárpitos üzem, volt üzem a keres után. Ott, ott, ott, ahol most is a főtaxi van, a, a, a, a, a, a, a Arénapláza után. Hát most már csak az van, igen sajnos. Hát egy, olyan gyönyörű üzé volt, följavító üzem volt Igen. a, a Haltenberger 1903-ban hiszem, vagy 13-ban, nem is tudom, most már pontosan úgy alakította ki az egészet, hogy a a főjavítást el tudták végezni. Igen. Azonban... Olyan, olyan, olyan futóműhelye volt, hogyha bement két autó, abban a pillanatban a futóműhelyben rögtön ráálltak a szerelők, és rögtön tudtak javítani, mert hogy, ugye a halt emberkel sem mondnak, azóta a lényeg, hogy minél előbb kint legyenek az emberek. Persze, hogy dolgozzanak kocsi. és hozzák a pénzt. Talán a Dökkeséjű című filmben Cserhalmi György is bekanyarodik a főtaxihoz igen, egy igen, autójával igen. a kerepesi A legszebb emléke, mert ott ismerte meg a feleségemet, és hát azóta is. Házasok vagyunk. Értem. Tehát, vagyunk. tehát 1971 választás, választás. jól választott, Szerintem. hiszen megvan a felesége. Igen. Az, hogy a, a szavazat mire ment, az egy más kérdés. Hát akkor csak egy, egy, egy szavazat volt a Meg kellett dobni, és kész. Hajrá. Köszönöm szépen, János, hogy Nagy hívott. Szépen, Viszont hallásra. Hallói napot kívánok. Katona Mátyed, szia. Matyi, szia. 71-ben, amikor katona voltam, akkor ne, én szavaz, először szavaztam életemben, és ezt már elmondtam a, addig jó, míg a Kárdárjában, de hát azért csak jó hallani. Ez biztos, hogy 15 mondani, évvel ezelőtt volt? Hogy, hát egy kicsit régebben, uh -huh. egy kicsit régen, igen. Tehát azt mondom, hogy őr őrnagyra, azt hiszem őrnagy volt, ő, Kalocsán őrá lehetett szavazni. Elmentem a fülkébe, nem tudom, hogy biztos valaki nehezményezte esetleg, be, de bementem, fogtam ott a kitett tollal, úgy áthúztam a papírt, hogy kiszakadt a nevénél, és úgy dobtam be. Aztán négy-öt év múlva a szüleimnél, e, hát mint nem törzsgyökeres kommunisták, ugye, bár nem mentünk le szavazni, uh -huh. és csak csöngetnek, ne és úrnával megjelent két úr, vagy egy hölgy és egy úr, és én maguk nem jöttek még szavazni, hát nem lesz meg a száz hát most mi lesz? Hát most, ha már itt vannak, akkor adják ide, odaadtak ö, három papírt, Aha. meg három borítékot a szüleimmel, egyik szoba, másik szoba, harmadik szoba, ötöd uh -huh. előszobában be, bedobtuk a borítékokat, elköszöntek, megköszönték, a szüleimmel nem beszéltünk soha erről, Aha. csak elmentek, már biztos nem voltak a földszinten és mind a három elvettük a zsebünkből a cédulát, így egyikünk se dobta be, Aha. Hát akkor úgy átöleltem a szülemét, hogy a hogy hasonlóképpen gondolkozunk. Be kell vallanom, hogy az én fejemben a történet vége az az volt, hogy, hogy öt percnak csöngetnek a, az urnás csávók, hogy Megmondják, hol vannak a papírok. Maguk, meg maguk, meg maguk? igen, persze. Hát Annak hogy le volt plombálva, vagy mit csinálva, le volt ragadt papírtelve, meg mit tudom én. Meg azt is tudom, hogy ezek az urnák a a a, a Átrium mozi mellett akkor volt egy áruház, uh -huh. ami aztán cipőbolt lett, és most önkormány, aztán önkormányzat, és most meg kormányablak, és annak a, az alaksorában, sorában, vagy pincejében ilyen lifttel vitték le ezeket az urnákat. Uh -huh. Egy vagy két napal később arra mentem, és láttam, hogy ott raktározzák. Na, ez, ebben a témában csak ennyit akartam mondani. Nagyon szépen Na, köszönöm, hogy... hogy... Az a cédula még megvan nekem, most Na. az előbbit kevartam, és megtaláltam azt a cédulát, sőt, még egy négy évvel később is megtaláltam, de a szüleim egy kicsit jobban ismerték azt a rendszert, és mind a ketten elégették. Mert hogyha majd házkutatás lesz nálunk, és megtalálják, akkor mi lesz. E, és, az, és nincs meg az emléklapod, vagy akkor nem kaptál a hadseregnél? Nem, el... mert nem, nem, az amit kaptam tudod, hát. Én kaptam, egy és be feeling, kell vallanom, hogy. Nem mondtad, hogy megvan. Esküszöm, hogy megvan. Hát, Esküszöm, hogy alakulán megvan, alakulán és még oda. ráadásul e, e, kis díszítettem, mert ugye építőműszaki alakulatnál dolgoztam, tehát tudod, hogy a, a fegyver jelzés az a. Igen, igen. És hogy azzal díszítettem fel ez az emléklapot. Pank Snowded Miklós Honvédnak, aki először szavazott a választásokon aláírás. Itt jól is aha. néz ki, meg van rajta a kommunista címer, meg minden. Jaj, hát az a... a, a De jó. megvan, megvan, a, tehát, a, a tehát a az ilyenekkel nagyon vigyázott. Tudod, én a volt ez az öklömnyi is szekrény, amiben Igen. mi fér be? Szappan. Váltásruha, Váltásruha meg egy bívek Há, fekete címkész haza. Aha. Hát, nála, nálam az a így ember, az, az, az, az Minden, minden elvész a katonaság nem, nem volt egy olyan, hogy az állandóan loptuk egymás tucait. Igen, kénytelen volt az és ember. El, ez, ez, ez, ez, hát, kénytelen volt. És mivel én nekem az, á, a, az ajtónál volt az ágyam, én voltam a legközelebb, úgy bukott le valaki, hogy az első ágyból, vagy az első szegringből téptek ki a tudtat és rohontak a folyosóra. És én mindenki mindenkit a az izvével tollal kalapjában a nevét, mit tudom én mi, és ugye nem vagyok egészen kisfejű, a katonaságnál, uh, amikor eltűnt a sapkám, akkor oda egy gyereket, ő advikta a sapkámat. Honnan veszed, hogy a tied? Mondom, ha fogadjunk, hogy az én nevem van benne. És hogy jöttél rá? Nem azért, mert nem látsz ki belőle. <Szorítás> 56-os sapka volt, jól van akkor. Hát én nekem 59-es. Aha, az, az, az még nagyobb, igen. igen. És, és hogy fér bele én kevés ész, azt nem tudom. Na, és, és szia Matyi. Szevasz, szia Matyi. 24 07 95 24 06 hamarosan hírek jönnek itt a Klubrádióban, addig Dani szórakoztatja önöket könnyűzenei felvételekkel, és de azért elmondjuk, hogy hogy ma a választással foglalkozunk, és régi választásoknak megyünk utána. Ez még nagyon érdekes volt, amit Matyi elmesélt, hogy jöttek a, a, az urnás csávók, hogy hát nem vettek részt a szavazáson, és hogy lesz meg, mert akkor tudod, Dani, általában 99,9%-os volt a részvétel. Tehát 1% volt a hiba határban. csodálkozom, hogy egyébként nem akarták azt is túl teljesíteni, nem? Tehát, hogy egyébként logikus lett volna Logikus, nem logikus, de hát elbambultak, nem, nem figyeltek eléggé. Úgyhogy jöjjenek a hírek, utána pedig folytatódik a műsor, hívjanak bennünket 24 06 3, 24 3, Kemény Dániel, és Punksna Dead Miklós. Megtisztősz. <gül> az Annó Budapest stúdiójában funklandet mikros vagyok. Mondani. Én mit mondjak? Ha hát nem tudom, mierkéim már, mierkéim már Nem tudom most témat ajánlani önnek, az, az igazság. Csak az a kérdés, hogy korda györtön a reptér című számot venne kedve meghallgatnia. Korda györt számot. Igen. Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó. Ez a, föld a senki fölgyen, Akizz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és pancsnod Miklós. Itt a klubládio benne, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, pancston Miklóssal Miklóssal. műsorunk, az Annó Budapest a választásokkal foglalkozik. Elsősorban régi választásoknak megyünk utána, illetve hát az önök érdekes történeteit hallgatom. Másrészt meg azért, hát ne felejtsük el az aktualitásokat is. Egy kedves hallgató azt írta, hogy az önök kerületében, ezt nyilván nekem írta. Az önök kerületében a ki nem remélhetőleg jogi következményekkel fog járni. Hát igen, attól függ, hogy kinyerj meg a választásokat ott abban a kerületben. De a túlsó végén itt van Pálinkás János Húan, eh, fontos a nyelvet fogad. Hello, szia! Szia, szia! Akkor léces, számolj be arról, hogy miről van tudomásod. Na hát, ö, egy kicsit arra, hogy megyek, mert itt vasárnapon is elkezdtek flexelni természetesen. Ö, na, hogy... Vannak aktivisták a nyolcadik kerületben, akik kimondottan figyelik azt, hogy milyen választási csalások vannak. És beszélgettem velük, és hát van egy-két sztorim, hogyha megoszthatom. Hát mindenféleképpen, hiszen ezért hívtunk fel. Jó, jó, jó, jó. Tehát arról van szó, hogy ugye van a, az egyik az a lista, ami klasszikusan az működik, megy. Tehát láttak olyat, hogy Láttak olyat, hogy ott áll valaki a szavazókör előtt, kijött az illető, ott beszélgettek, ott valamit papírozottak, majd pénzápadás is történt. Uh -huh. Van egy autó, amelyik kibeadnak ilyen papírokat, mindenféle érdekes emberek. És ugye van egy nő, aki nyilatkozott a hír tévének, hogy le akarták fizetni a Fikóék. Ez azért egy kitalált törté. érdekes módon pont őt látták ki a papírokkal azóta, meg érdekes módon pont ezzel az autóval oda ment, és az autó sok helyen feltűnik a kerületben, de hát mindenféle finom történetek vannak, a Márkestér, például érdemes elnézni, hogy ott ül egy ember, aki intézi ezeket a dolgokat. Láttunk olyat, hogy mozgódnált egy ember vis, ami elvileg To, uh -huh. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen uh, furcsaság van. Uh, olyat is láttunk reggel, hogy uh, önkormányzati autók éppen lemossák ott a fölfújt. egyébként uh, lekopha, uh, lekopós festékkel a, uh, azt, hogy ki éppen kire szavazzanak, szóval, hogy uh, nem, nem tiszta a választás. Van arról, információ, így van arról információt, hogy, hogy tesznek-e pikóék valamit ez ellen? Hát így most közben mit lehet ez ellen tenni? Tehát figyelik, oda mennek, igyekeznek az aktivisták ott lenni, hogy esetleg nem tudják meg tudják megcsinálni ezeket, de hogy igyekeznek mindent de több mindent, sok mindent dokumentálni, és aztán hát majd utána, majd gondolom megteszik ezeket a bejelentéseket, csak hát lehet azt tudni, hogy a mondjuk a helyi választási bizottság a nyolcadik kerületben az nem éppen támogató ebben, más fórumokhoz kell majd akkor tovább menni. És ha jól értem, akkor már van olyan médium, amely beszállt ebbe a küzdelembe, hogy egy kicsit a, a, a pikúra ráhúzzák Igen, a vizes a... lepedőt. A és és a is ugye már ezt a sztárnyilatkozót, aki pár napja elkezdte ezt terjeszteni, hogy le akarták fizetni a piko aktivisták 5000 forinttal, hogy erről már nagyon jó kis nyilatkozatokat adott, és ez természetesen terjesztik már a online tévében, stb. Aha. Jó, hát igen, tehát erre nem lehet mit mondani, mert ha talának egy ilyen egy ilyen uh, mukinyulat, aki ötropiért hajlandó elmondani azt, hogy, uh, hogy őt a pikoik megpróbálták, akkor hát, hát kész, hát létezik az az összeg, tudjuk jól. Persze, persze, csak hát ugye azért erre föl volt készülve a kampánycsapat előre, hogy uh, lesznek ilyen történetek, uh -huh. mert ilyenek mindig vannak. Csak hát ugye igen, tehát ezt hogyan bizonyítsad, hogy azt mondhat, hogy de hát nem csináltam ilyet, azt nem tudod bebizonyítani, hiszen úgy érzem, illaktál, hogy, így, hogy Igen. Volt. ja persze, itt van a zsebemben a... 5000 forint, ezt a, az az igazság, hogy mondhatom én is, hogy a, a ide nekem tegnap este, hogy, hogy rászavazzak, de, de, de nem, nem igaz, tehát erről szó sincsen, hiszen nem nyolcadikerti lakos vagyok, hanem az a furcsa, hogy, hogy a, a, az Andrásék kerületében elég alacsony a részvétel, valahogy nem mozgatta meg. Nem olyan rossz egyébként. De, nem, nem, de a, a főváros kerületek közül a Józsefvárost azt, azt alacsony szavazati arányjal rendelkező kerületként említik. Igen, igen, igen, és ugye itt azért a mozgósítás azért még mindig tart, még most is, Persze nincsen ilyen kampánycsend. Nincs. Pontosabban vannak szabályok, amiket be kell tartani, ezt láttunk erre is példát, hogy ez a szavazókör előtt, illetve 150 méteres körben nem lehet köztében ilyet csinálni, hát láttuk a, láttunk ilyen kampánytevékenységeket, ezek dokumentálva is vannak, de hát kérdés, hogy ez nem lesz. A az 5000 forintos dologra ez azért is nevetséges, mert ugye itt tényleg egy civil kampányról van szó a, ha azt nézzük, hogy mennyi büdzséből gazdálkodott ez a kampány, akkor most már kevésbé érkezik el, mint másoknak. Tehát, hogyha... Hát ebből aztán végképp nincsen pénz arra, hogy még adogassanak az emberek. Amúgy, sem. de aztán ez, ez, ez az egész rágalom, ez aztán tényleg komolytalan, mert 1000 forintokat osztogatnak. Jól van, akkor nagyon szépen köszönöm Huán az átfogó tájékoztatást. Ha van még valami hír, vagy, vagy új információk birtokában jutsz, akkor léces tájékoztass bennünket a létező elérhetőségeinken, és akkor visszatérünk még rád. Köszönöm szépen, viszont ciao. csaó! Miklós! Azt most a hallgatóknak elmondom, hogy elfelejtette mondani a Robi, hogy nekem kellene valamit csinálnom ez alatt a köztes idő alatt, amíg idejön. jön. Úgyhogy nem tartottam, vagy nem volt jobb ötletem, mint hogy Bez, ezt elhagyassam önöknek. Bezesed a műsor. 24 953 2407 95 Annó Budapest, Annó választás, napot kívánok! Ö, szia, Szola István vagyok. Hello István! Ö, egy nagyon régi gyermekkori élményemet tudnám elmesélni. Ez a hatalmas évek második feléből datálódik, és a sztoridek a lényege az, hogy akkor még volt úgynevezett nevezett amit bevezettek, hogy mit én sehol nem szabad alkoholt árulni, meg ilyesmi. Igen. Na most ebből kifolyólag -e, ahol szokták mondani, az emberek szépen betároztak előre, hogy hát nehogy véletlenül gond legyen. Na most Ugyan mi nem voltunk ö, ö, ilyen helyi, hogy is mondják, ö, ilyen jó szava szavazó, de édesanyám mondta, hogy el kell menni, mert nyilván tartják, hogy ki volt ott, és ki volt nem volt, hogy meglegyen a 110 százalék. Biztos, hogy így volt, igen. Úgyhogy édes jóapámmal ö, elmentünk reggel a liákmisére, én ott minisztráltam, meg hm. mikor ment, aztán uh, utána uh, vonultunk szavazni. Hát ő szavazott én csak. Rasszisztált őt. hozzá? Őt. Hát ő is értem őt. Uh -huh. Én figyelme, a tíz misén misény a kózusban, tehát egy a dolog. És elmentük Magvoldra, a Tamás házára, uh, szavazni. És volt egy hát egy nagyon jó fejember, kinek van meg a, az emlékeiben Egy ilyen hatalmas, nagy darab uh -huh. Aki ha oda mentünk, ott benne állt, és hát a szomszéd a helyiség közepén tántorgott, mert a hull a volt. És azt mondták, hogy de hát elharagudj arra, hát iralom van. Helyeki -he, engem nem vertek, át, én készültem. És elővette egy kis Laposi igazi háztái. Iszik belőle valaki? Ja, a választási bizottság tagjait? Igen, igen, pontosan. És akkor monddak, hogy Még, dehogy nem, lehet. nem, nem, ugyan már, ne haragudjon, hát nem, isz, nem iszunk. De hát eh, hogyan, az, az a egység, érted? Persze, monddak azt neked. el tudom képzelni, igen. az a szavazni, szavazni, csak a teljes értelmi képesség birtokában lehet. Igen. Mondjam, miért? Azt a papírt részeget nem tudom bedobni. Ez egy szép polémia volt. És, és következő a Változó Bizottságnak az elnöke, vagy hogy hívták, akkor az ember közben mm -hmm. nézett, hogy lefársak, hagyjuk oda, dobja be. És pasas megkaptam, és egy idvezült vigyorra érted. Oda bedobta, utána elővette a lapos üveget, húzott egyet, majd kitántorgott. Szép történet. Hát, hogy mondjam, kis-kis-kis magyar Valóság volt. És, Én e... Ez egy halál jófaj ember Aha. volt, mert a tanástársnál, talán a tanástékben dolgozott, ott volt asztalos. Te is az, az édes, bocsánat, ön, Igen? Hogy, hogy az ön édesapja és édesanyja az, az hogy szavazott? Látjuk azért biztos, ami biztos, kötelező volt oda mentek, és. No, azért, azért mentek el, mert kötelező volt. Édesapám mondta, hogy letolja az egészet. Aha. De édesapám hogy nem fiam, el kell menni, mert híván tartsák, a szavazott, és ki nem szavazott. Igen, igen, ezt említette. És, és nem kell a probléma. Szó szerint, édesapám, hogy be se ment a fülkébe, uh -huh. fogta be a szabolítékba, és bedobta. Persze. Tehát te nem adott erre a ilyen... Uh, csiricsári dolgokra. Arra emlékszik, hogy, volt, hogy, hogy egyáltalán eltenni? valami e, kampány kísérte ezeket a szavazásokat? Vagy mit tudom én, a Népszabadsában megjelent, hogy jó napot kívánok, október 13-án e, választás lesz, mindenki menjen el, aztán kész. Tehát, e... volt, volt egy pár plakát, meg évesmi, hogy a hazapias tépfronk jelölt, mit tudom én, kipszi uh -huh. a Értem. Volt egy fotó fotórólat, aztán egy. <laughs> Nem tudod kampányolni, meg. gyakorlatilag egy darab jelölt. volt, persze. Igen, igen, igen. Egy darab jelölt volt a hozzá stépfont. Jelöltet. De biztos volt programja. A program, hát... Azt hiszem, egyszer volt valami ilyen, ö, találkozó, lehetne beszélgetni, uh -huh. meg mit tudom én, de ezeken kimaradt, mert még gyerek voltam akkor, és, de erre senki nem ment el. Maglodon volt három darab ilyen úgynevezett szavazókörlet, és volt háromszor egy darab jelölt, aki lehet szavazni. Igen. És utána aztán a hétfővűságban megjelent, hogy országos szinten, és akkor nem volt Maglodon, nem volt külön ilyen ö, értesítés, hogy 99,8%-ban választották meg a gazdafér stípront jelöltet. Igen, Igen, általában így volt. Tehát sosem az volt az 100% száz, 99,8, meg igen. És, és Magdoltól nem tudtuk, hogy mit, gondolom, mi vagy 99,7, vagy 99,9 százalékban választottuk meg őket. Tehát, tehát nagyjából ennyi volt, és, és utána utána akkor, néhány évig volt, megint csend, és lehetett inni nyugodtan. Szend, és és fogalmunk sem volt, hogy kicsoda, meg mit csinál, meg egyebek. De ahogy édesen mondta, hogy Fiam, az a lényeg, hogy el kell menni szavazni, hogy tudják, hogy te is ott voltál. Ja, persze. Jól van, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. E e e e Oké, okay, köszönöm, szia. Viszont hallásra, hello. Igen, itt most egy kicsit a a az önözés, a magázás és a tegeződés és a az elköszönés közben egy kicsit e széles skálájú sportkörök a sportköreink is vannak, úgyhogy ezért történhetett mindez meg. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó, jó napot! Tettem. Jó napot kívánok! Katanesz vagyok. Üdvözlöm Pál. Uh, 85-ös választáshoz Na. szeretnék. Na. 5. Uh, kerület? Uh, nem. Nem, nem, nem. Uh, idás utca. Aha. Az a, az Buda. Laktanya. Emen 1200, Igen. 13. század, uh, 85. február 28-án vonultam be, uh -huh az egyetem elvégzését követően. megjegyzem, én voltam a legidősebb abban a században, ahova kerültem. Idősebb voltam, mint a század parányzók. Kiszitkár is voltam, úgyhogy nem voltam regisztrált kis tag, uh -huh. Az egyetemen megszüntették a kistagságomat, szagdíj nem fizetés miatt, de ez a hadseregben nem számított. Én voltam a, a mérnök az egyetemi végzettségű és megkínáltak két lehetőséggel, vagy megyek a Petőfi laktanyába a listálóba, listálókörletbe, vagy maradok a hidás utcába, és nem leszek a tisztítár. A hidás utca hát jobb, azért lássuk be. Lehet találgatni, hogy választottam, így van. Na, onnantól kezdve minden köszövetett a tisztbe jönni, mert, mert szerveztem nagyon kellemes és jó uh -huh. dolgokat, amihez még forrásokat is sikerül szerezni, de nem ez a lényeg, 85 valamikor tavasz, a nyara, május, június. Szerintem nyara lehetett. Valahogy nyara én lehetett. úgy emlékszem. Így van. Hát engem delegáltak a szavazatszámláló bizottságba, uh -huh. a század szavazatszámláló bizottságába, föl is vittek a Budakeszi úti mert ott volt egy ezre szintű eligazítás, összetartás, és a többi ezen részt aztán eljött a nagy pillanat, a választás. Ez bezajlott, és aztán ültünk szépen a századparancslok irodába. Századparancslokunk egy, hát egy igazi eh, annó szávados volt, aki körülbelül este hétkor bevonult a szobájába. A, hát akkor még nem voltak borok, másba volt a bor, mindegy, az a bevonult, és onnantól nem láttak. Eh, és akkor számoltuk a szavazatokat, és valaki a századból, máig megemelem a kalapom előtte, a szavazó céduláját így keresztbe húzta. Uh -huh. Balasótól a jobb felség. Úgy emlékszem, hogy mi listára szavazhatunk, egyénire nem, uh -huh. és hát én, én jeleztem, hogy szerintem ez a szavazat érvénytelen, mert a a szavazó egyértelműen uh, jelezte. jelezte akaratát, hogy erre az egész. Uh -huh. Igen, ez, ez érthető. Ezzel szemben a százados eltárs közölte, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy azokra a nevekre, amelyeket meccet a keresztirányú vonal, azokra nem érvényes, viszont akiknek nem metszett, azokra érvényes a szavazat. Hát azért ez igazi, ez MN 65 mintájú logika. Ez pontosan így van, na, ezt szerettem volna elmondani, és még egy dolog, a böcse. Igen. Somogyi gyerek vagyok, balsom születtem imáról 60 éve, Aha. és nálunk úgy mondták, hogy bú, böcse. Bú, böce? Hm. Bú, böcse. igen. Az volt a tehén. Amikor kisgyerek voltam, akkor jöttek a tehenek, mert ott még jöttek. ne Este Hogyne. Éten, nem, nem őket sem? Nem, nem jöttek talál. végig az, az úton, de de, így, nekem így segesdi van. élményeim vannak, ami nincs túlságosan messze Barstól. Arra szoktam járni a 68-asan, amikor. igen. És uh, jöttek végig a, a, a, a falun, és minden uh, böce, az bement a é. saját helyére, és. Segál, hát közben elhagyták a, a kis hány ja, Igen, Igen, igen. Igen, az és az akkor, akkor nem az nagyon az lehetett közlekedni, de hát nagy, nagy autóforgalom sem volt akkor. Nem volt. Mindenki kintült a a, a a nénikék meg a bácsikák a, a, a kis padokon az a útszélén. A ház előtt megnyitották a világ dolgait, és várták a az, az estét. Köszönöm szépen, hogy hívott. No, ennyi lett volna. Viszont hallásra. Halló jó napot kívánok! 24,0953, 953 2407-953. Lehet természetesen somogyi történetekkel is jelentkezni, illetve katonatörténetekkel, illetve választási történetekkel. Ma az Annu Budapest az ilyen. Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Egy rövid történetem lenne, nem olyan jó, mint amiket eddig hallottunk, de azért most már olyan esélyen. <gül> Mindegy, jó. szavazni, meg nem mondom, milyen választás volt, nem emlékszem, de természetesen még a szocializmus idején volt, és uh, bementünk szépen a választási helységbe, uh, és ugye be kellett menni a függőny mögé szavazni. Igen. Ugye természetesen egyetlen jelölt volt, és hát ugye egyetlen dolgot tehettem, fogtam a ceruzát, és szépen. Áthúztam a nevét. Uh -huh. Na most euh, bedobtuk a szavazólapot. A szavazólapot, és amikor mentünk el, akkor elmeséltem édesapánnak, hogy mi történt, és ő teljesen kiborult. Uh, azért, hogy később hallottam a történeteket a hosszú zsinóról lógó Igen. Mert a bizottság állítólag mindig figyelte, hogy valaki megemeli a ceruzát. Minden mm. egyelőtt volt, ha valaki megemelte a ceruzát, akkor az biztos csinált valamit. Azt a mekkora bölcsesség. Személy, én nekem nem volt ennyi ilyen személy, kiúsztam. Ja, én... hát persze, hát az ember. Én mondom, hát én is így jártam, hogy, hogy megkérdeztem a, a, a parancsnokomat, hogy van egy toll egyáltalán a szavazófülkében. Ez már eleve rosszul kezdődik. Igen, Igen de, hát hát én, de hát én azért voltam katona, hogy ne legyek szabadlábon, tehát nekem könnyű volt. Csak ennyi volt a történet. Jó, azért ez, ez, ez jó, ez a függöny alól kilógótól. Ez egy... Ezt, ezt utólag, utólag hallottam, mert mondom, ez nekem nem üzletesembe. Ez, ez egy szép motivum. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nincs mit, viszont, viszont hallásra. hallásra. 24 06 95 3, illetve szép lassan felpörög a, a választási műsor. Itt hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy... 6 órakor megérkezik Korpás Kriszta és Kárpát Iván, onnantól kezdve, ahogy Dani mondta, kifulladásig tart a Klubrádió választási műsora, úgyhogy minden fontos információ az itt lesz nálunk elérhető, de hatig még azért tart az Annó Budapest, úgyhogy mindenféleképp kutassanak a merevlemezükön, és mesének jobbnál jobb, és érdekesebbnél érdekesebb történeteket. Szerintem mindegyik új volt számomra amit ma eh, eddig hallottam. Hallói napot kívánok, még a Búbece is. Jó napot! <gül> Szerbusz, Pankz, Mándi Stefi vagyok. <gül> Szevas Stefi. Nekem két nagyon rövid 2002-es történetem van. Az egyik arra jutott az eszembe, amit a hölgy mesélt, hogy milyen szempontok alapján választotta volna ki magának a zöld pártot. Igen. Az én egyik kutyás barátnőm 2002-ben Azért szavazott a Magyar Szocialista Munkáspártra, mert szerintett ő, mert Gyura volt a legjóképűbb a mezőnyben, és ráadásul kicsit hasonlított Zsammaréra. A... Ezzel, ezzel nehéz vitatkozni. <gül> Úgyhogy ő ezért szavazott akkor a munkáspártra. A másik meg a kampány durvaságával kapcsolatos, a... én ugye 1982-ben, szavazhattam volna először, uh -huh. de én is ugye albérletbe laktam, meg át kellett volna jelentkezni, meg minden. Úgyhogy én 2002-ben szavaztam először. És akkor egy olyan kampány volt, tudod, vannak ezek a fekete madár sziluettek, Igen. amiket a nagy ablakokra Igen, van, hogy, ne, hogy ne, a, ne repüljenek neki a kis madarak. Nos, tehát a főiskolán egy olyan kampány volt, hogy az összes ilyen madarat levakarták az ablakokról. Igen, ja, mert hogy a Szabad Demokraták Szövetségének Igen, a madaraira emlékeztetett. Aha, úgy, mekkora hülyeség nagy ez már. Nagy Tatszapaókon ki volt írva, hogy kedves hallgatók, kérjük, ne szedjétek le a madarakat, mert ez nem egy pártnak a szimbóluma, hanem azért van ott, Igen. hogy távol tartsa a madarakat attól, hogy nekiütközzenek a nagy ablaküvegeknek. Ja, nálunk úgy, is. Hát sem van. volt egy gusztusos kampány. Hát nem volt az. De hát eh, ahhoz képest, ami most volt az elmúlt hát, egy igen, hónapban, igen, ahhoz igen, képest igen. azért ezért eh, meglehetősen az az meg visszafogott volt. Meg az még önforgalomból volt, tehát ahhoz tényleg idiótának kellett lenni. Ja, egyébként mindenkinek ajánl kedves figyelmébe, akinek nagy ablakai vannak, és időnként eh, hallott kis madarakat lát az ablak előtt, hogy, hogy ragasszon fel egy ilyen nagy fekete. Azt hiszem, hogy valahonnan lehet rendelni, mert az én egyik gyáramban is ezzel a problémával szembesültünk, és akkor addig mm. mentünk az épületmenedzser nyakára, amíg, amíg föl nem rakták ezeket a madarakat, úgyhogy védjük őket. Köszönöm szépen, Stefi. A papírboltokban is lehet kapni. Ja, ja, igen, az is lehet. Köszi Na. szépen. Ciao. Köszi, szia. Hallói napot kívánok. Akkor ezek szerint most jövő remély? Igen, igen, ön van. Vagy ön, lehetek ez De Lehetek Péter, az ödni is. Péter. Szóval rövid leszek, nagyon rövid leszek. Két, két dolog, hogy a nyugatra jövő választásról lesz. Tőrünk nyugatra jövő a országokban minimum háromról vagy négyről tudok, ahol kötelező választani menni. Tehát uh -huh, pénz, igen, igen. pénzbüntetés terhe mellett. Tehát konkrétan Belgiumról tudok. Azt hiszem, hogy Svájc tehát, is e ilyen. Svájc is? A svájc is? Á, hát attól félek, hogy igen, de hogy, hogy, hogy valóban állampolgári kötelesség a szavazáson való részvétel. Igen, valóban a, a, a vannak a ilyen nem országok. Ér, És Nem illod ará a választási. Igen. Ér, akkor kapod a csecket, mint a kilózva parkoltál volna, igen. megjön a csek, hogy fizesd be. Tehát pénzbüntetés mellett muszáj elmenni. Most a világ több részéről nem is beszéljük, mert szerintem rengeteg országban van ilyen, hogy... hogy Megfolyják, hogy akarod, hogy muszáj menni választani. Jó, tehát ez, ilyen, ilyen ezen, ezen túlléphetünk. Ugye? A másik, és aztán beszéltünk akármiről, ebben vitatkozni fogsz velem, úgy érzem, hogy ö, kettő darab informatikus az hozza ki a mai, mai este, amit akarnak. Igen, de miért, miért kell hozzá kettő? Elég hozzá egy. Elég, elég, elég, egy is elég hozzá, hát nem? Hát egy, egy, egy olasz hacker bemegy a pentagonnak a mitodájában, a, a, a, a, a, mit a, a rendszerébe. Igen. Tehát éj, azt, azt hozzák ki, amit akarnak. Tehát ilyen módon az, az én bizalmam az a nullával egyenlő. Tehát... Igen, és, és, és bármi is lesz. Olyan. Jó, de, de oké, okay, tételezzük fel a, a, a, a nagyon optimista forgatókönyvet és ellenzéki uh, polgármesterek és... Uh, és ellenzéki főpolgármester lesz a Budapesten. Hogy akkor mit mondunk? Az, hogy elfelejthetik meghekkelni? Hát akár ez is lehet. Igen. Ugye de ebben bultak? Váltsák le az informatikusukat? Hát a, a, a, az eredményt elfelejtett. De nem, nem nem, nem tudom. Én, én nagyon bizalmatlan vagyok ez, ez ügyben. Jogos. É, én, én elmentem, megnéztem, hogy hogy egy ilyen választási iző, körzet, vagy nem tudom, én be is x meg, meg leadtam a, aláírtam a papírt, hát jó állampolgár vagyok, azt engem ez, után... ne cseszegessenek ez, után. utána. Viszont nem, én foglalk. Hát, ez, ez, ez, ez tényleg úgy van, hogy most komolyan, hát egy, egy hekkel elég ahhoz, hogy akármit kihozanak, ugye? Jól van, Péter. Ha 16 óra van, hírek jönnek, elköszönök tőled. Ja jó, bocsánat. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én egyébként, ha, ha másképp alakul a, a dolog, akkor nekem be van hűtve egy üvegpezgő. Aha. Akkor, azt, akkor azt fölbontom. Egi. Még, még, még, még szabad egy fél mondatot, hogy itt nem is a Budapestről van most nekem szó, hanem itt a Győről van szó. Tehát, hogyha ezt a fickót megválasztják ott, akkor mindenki elásadja magát. Akkor küldd át ezt a pesgőt nekem. Köszönöm szépen. Hello. Hello.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 Elég sok van, itt csepp, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, itt csomó fiatal van is. és így nyújtos bizottsága, hát az igényeket. Hát szerintem, szerintem a PB kultúros ezt meg tudja oldani egyszerűen. A ezt? Kultúrossai van kultúrossai van, van, van, vannak, úgyhogy hát ezt a kapcsolatot feltétlenül kell venni velük. 4 óra, 10 perc van. Jó napot kívánunk mindenkinek! ez itt a Klubrádió. Benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal, Kemény Dániel kezeli a gombokat, Árva Brigitta, a szerkesztő kismárja pedig fogadja az önök telefonjait, és műhelyt itt elárulhatunk, hogy nagyon finom, sült, Libamája kedveskedett nekünk a szerkesztő ezen a hosszú négy órás műsoron. Abból ettünk most egy pár falatot a hírek alatt. Na de hát, 24 06 a a választásról beszélgettünk, régi választásokról, meg hát szükségszerűen Előkerülnek a, a mai nemzetiségi és önkormányzati választások is. De egy hallgató azt írta a tisztelt műsorvezető, a felvezető illés számmal kapcsolatban ennek kiegészítésem. A Mond Tekit választaná című dal először emlékezetem szerint az 1960-as évek végén jelent meg az együttesnek egy olyan nagy lemezén, amely hófehér borítóval, szöveg és kép nélkül jelent meg, is a lemez bevezetőjék, bevezetőjeként mert Sáros László mondotta el részleteket az emberi jogok egyetemes nyilatkozatából. Ha jó emlékszem, az, a lemez azt követően jelent meg, hogy az együttest az angliai turnéje után egy időre letiltották. Egyébként a kollégája nagyon jól választott írta egy kedves hallgató. Aztán néhány hallgató és kisgyerek voltam, elvittem, elvittek szavazni, szavazás után megkérdeztem, miért kellett oda menni, ezt ők nem tudták volna megcsinálni, csak a borítékba tették a szavazólapot, nem volt más tendő. Ez a véleményem elkísérte a családot a mai napig, nem értettem, miért találták ennyire humorosnak. Egy másik hallgató, hello! Ne terjesszétek már azt a hülyeséget, hogy a végeredményt nem az online beküld, de eredmények alapján állapítják meg, hanem papírjegyzőkönyvekből. Ez egy nagyon jó önfelmentés, hogy szavazatszámláláskor elektronikusan elcsalják. Az persze kell, hogy a szavazókörökben legyen ellenzéki tag, írta ezt stg egy másik hallgató pedig azt írta a mostani választásról, az első első ma délig három színes, magasfényű példányban a Fideszes polgármester jó téteményéről zárójel mindegyiket hát már korábban is megkaptuk, és egy négy oldalas ellenzékszapuló kiadványt, és egy pendrive-ot Fidesz felirattal. A vérjámáson felirat, milyen emberképük van ezeknek? Van, akinek krumpli az első kerletieknek pendrive? másoknak meg kokain. Na, ezt már csak én tettem hozzá, nem a kedves hallgató, és teszi föl a kérdést, hogy az ő pénzéből csinálták mindezt. Szóval hívjanak és meséljenek Dani, most megpróbálok átjutni a másik stúdióba. Halló, jó napot kívánok! Nagyon isten, drága szerkesztő úr, 16 percet vártam, nagyon jó beszélgetésnek kell, hogy következzen. Az engedelmével azért nem úgy köszöntöm, mint a bolgárgyurit, hogy drága bolgár úr, mert az ön nevét valószínűleg nyelvbicsaklás nélkül nem nem kimondani, tehát e emiatt elnézést. 16 perce bár a telefon túlsó végén? Így van, de, de senki ne idegeskedjen, mert közben a harmadik kerületi ellenzéki társaság eredmény várójára részítettem a szendvicseket, tehát uh -huh. felhasználtam a hamburgerezőmben az időt, szóval itt közben. a kellemeset a hasznossal. Így, így van, annyit, annyit mondanék, még én vagyok az első, aki úgy az keresztül úgy nem tudom leképezni az önt tiszteletre miért trófő ez most Nem, most senki nem érti a meg Dead Miklós, nyugodjon meg. Tehát ja, ez... már. Oly, ha látnom, már ráncaim már ki simultak, akkor egy, egy, egy tíz másodpertes történet volt egy a hatalmas években, egy szabarétréfa. Hölúcvicsyák Gotthár néven óhajtott elmenni egy illető a valamilyen hivatalba délután, és ugye ott a, az eligazottóban nem, nem értették a nevét, és az a végén azzal zárták le a, a, a eszmeserét, hogy eltársam milyen névvel, koráig kellett. Köszönöm viszont, de viszont, amit mondanék, ugye volt enyhem, Ö, enyhe vita, nem vita, csak az, hogy nem volt benne mindenki biztos a, a alkohollal kapcsolatban dolgokra. Én, mint, mint már akkor is vendéglátós voltam, hát ugye én retrohuzár Tamás vagyok már, 70-ben, 75-ben, 80-ban 100%-hogy volt alkohol Igen. Ö, tilalom. Hogy 85-ben is volt, abban nem vagyok biztos, 90-ben viszont már szerintem már biztos, nem, hogy nem volt. Igen. igen, a 70, 75 ahhoz annyit hozzátennék, hogy akkor Újpesten egy Hargita nevű vendéglőt vezettem, és azért, hogy az alkoholtilalom azért az két dolog volt, kérdezél, akkor még azok a rendőrök is iszogattak napközben, akik egyébként nem. Tehát volt bennük egy olyan dac, hogy micsoda alkoholtilalom, és akkor bejöttek az irodába, és akkor benyomtak egy egészét. Akkor még uh, Szlazában kezelték a dolgokat, a szervek és mertek. De segítsen Kisabot. nekem, korábban, el, de korábban elrendelték az alkoholtilalmat? Tehát, hogy szombaton már lehetett vásárolni, vagy már pénteken sem lehetett vásárolni? Nem, én csak, csak a, a vizének a napjára emlékszem. De nem. fura ez. Csak azt igen, és, és a, az üzletek nyitásától kezdve, tehát tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy mondjuk a, a Gellert-hegy levő gusuló élmény élménykombinát, ahol a szegény hármas számú édesanyám, azaz az atyának a harmadik felesége uh -huh. dolgozott, a volt az volt, hogy hajnali ötig iszogathattak, hiába volt az válasz de akkor este, meg a tízkor nyitottak, tehát akkor már megint vihattak, de azok az üzletek, amik mikor reggel kilenckor nyitottak, ott értelemszerűen nem volt. No, ez, a, ez az egyik, a másik pedig, hogy hát természetesen nem csak ez volt, hanem az is volt 1980-ban egy... Balaton nevű étteremben dolgoztam a Kisdiófa vagy Nagydiófa utca 7. kerületbe. Igen. A stencil gépeket le kellett takarni. Uh -huh. Stencil gépeket le de nem csak akkor, hanem a március 15. augusztus 20. október 23 és a választások, az akármilyen választások alkalmával is. Hát nem is hogy lehet akanál elzárni. Hát plusz még igen, plusz még igen, de hát ja, minden igen. nem lehetett elvárni, mert egyrészt azok mondjuk elég méretesek voltak, és volt olyan, hogy egyszerűen nem lehetett megmozdítani, és nem lehetett olyan helyre bevinni, ahol uh, el tudtuk volna zárni. És ja akkor persze, valami... hát, most ahogy mondja, most jutott eszembe, hogy az étlapok azok stencilezettek voltak, Én és így, általában ég, nap, naponta presszíten. frissültek az étlapok, az és emiatt kellett a stencil. Aha! Így van. Na, akkor még annyit, hogy az a fiatalember, aki előtt vagy 40 perccel mondta a Pico Andrisékkal kapcsolatos dolgot. Hát csak úgy félve, félve szélre jegyzem meg, hogy talán meg kellett volna kérdezni a betelefonálót, hogy na és akkor a neten hol tudjuk mi megnézni a minden bizonyal oda felrakott felvételeket, mert azt én nekem senki nem mondja, hogy nem bírnak felvételeket készíteni az ilyesmiret. Egyszerűen nem hiszem el, és gondolom, hogy ön is tamáskodna egy ilyesmivel kapcsolatban egy kicsit, nem? Nem tartom kizártnak, hogy készítettek felvételeket. Hát de, nem, de valóban nem került szóba, és mint ahogy nyilván a a, a Pikóval kapcsolatos 5000 forintos szavazatvásárlásnak sincs, a megszorolón kívül más bizonyítéka, tehát na, igen. Világos, de hogyha mondjuk felveszük videóra, akkor azért az úgy egyszerűbbé teszi a dolgokat, ugye? Ez hát annyira közel, fár. tehát hogy most akkor éppen 8000 forintot ad vagy valamit. Tehát, hogy, hogy nyilván. Ha egyáltalán valamit ad át, azt mondjuk lehet dokumentum. Azt lehet, igen, ugye? ebben igazán. annyival előrébb lennénk, akkor. Nem egy dolog, majd ha, majd, igen, nem ha, egy dolog ha. hanem legalább kettő, hogy mi a helyzet a harmadik kerületben a, a szavazat, illetve az eredményváró váró helyszínen. Csinálja a hát, szendvicseket? Ott, okay. még, ne, ne, igen, de én nem ott vagyok, hanem a, a vonatkozó hamburger ezen, ahogy meg lesznek a szendvicsek, a hozzávaló itókával fogom majd átvinni. Tehát, hogy most mi van, azt még nem tudom elmondani, de általánosságban azt el tudom mondani, mert uh, én, mint egykori, egykori jól kereső vendéglátó, hát most már nem annyira, mert ugye amikor pár évvel ezelőtt ez átadtam a nyerügy, a lehetőségét, Andy Vajnának, a francnak is. Tudja, kinek hiányzik az a havi egymillió forint. Hát csak kell az ember, hülyességek. Igen, igen, tudom, igen. Horvátország, ilyen kóla, olyan lányok, nem kell azért nekem. Na, lényeg a lényeg azért azért újtestre ide Budára és a 12. kerületbe vittem ezt, azt, amazt, és hála a jó istennek mindenütt orva szájba dolgoznak az aktivisták is, mm -hmm. meg a jelöltek is. Tehát még nem ott vannak, hogy ülnek benne a füstös párhelységekben, ha igen, mondást, hanem jönnek-mennek, és hát gondolom az utolsó ö, percig. Tegnap én természetesen voltam a nem közgyűlés közgyűlésen, ugye a Fővárosi Önkormányzatnál. Fővárosi Önkormányzatnál, igen, igen. Igen, és ott hát ugye mindenféle emberekkel, aszonyokkal beszélgettem, és hát a murányi az önuráni kollégája a népszabadságnak, hogy a főszerkesztője Marcell. volt, ha jól emlékszünk. De hát bele is például, és ott ugye a, a borkai ügyet taglaltuk egy kicsit, hogy az hány százalékot ö, visz remélhetőleg el. Hát hogy még mind a ketten olyan 5%-pontot gondoltunk, hogy annyit talán, Aha. annyit talán elvisz. Az ez sok. az úgy elég is lenne. Igen, nem? igen, igen az, az elég sok. Az... Az elég sok. E, valóban e, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy Győr mit fog művelni. Tehát e, azért látványos volt az, hogy a, a Jobbik az egyből kihátrált az ellenzéki együttműködésből itt a, a, a történet napvilágra kerülése után. Úgyhogy e, hát... Van az a pénz! <laughs> igen, létezik az az összeg. Az a ahogy a igen, és a Glázár Timi egy nagyon rendes asszony, de volt hozzá szerencsém egy pár egy nagyon rendes asszonyka, tehát megérdemelni, hogy ő, ő nyerjen. Meglátjuk, egyébként pont a Bolgárgyurival beszélgettünk, nem rádióban, hanem telefonon, ugye uh -huh. a, a negyedik nap környékén, akkor még a megvilágosodás nem érte el a, a, a Fideszt, és én akkor mondtam, hogy én arra gondolok, amit, amire aztán azóta mások is gondoltak, hogy lezajlik a választás, ne adj Isten, borkai megnyeri, és a következő héten beteg lesz. Bármi lehet, igen. A drág, drága bolgár úr is pont erre gondolt, erre aztán virtuálisan megveregettük egymás rá, lát, hogy akkor mehetünk, mehetünk a akkor... szaktanácsadó napáta, ha ugyanaz jut eszünkbe, és azóta már pár helyről hallottam, valószínűleg ön is hallhatta persze, ezt a megoldás. A, a Murányi az az András ki... volt most már, bocsánat, tehát, hogy a Marcelt mondtam, először Murányi András volt a, a Népszabadság főszakászor. Igen, igen, igen, igen. igen. Murányi ő, ő, hát ő, ő egy fokkal régebbi Uh, újságíró. Igen igen, nem, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Egyébként, egyébként ő is ott volt. Igen. Na, még, még azt hiszem két nagyon rövid téma. De nagyon, nagyon rövid. Igen, 90-ben akkor Magyarországon a videókamera még 90-ben elég ritka volt, és az őszi választásokon én kameráztam, uh -huh. úgymond lesből, hát akkor az SDF-nek, hogy az MDF volt a legnagyobb ellenfele, leszből kameráztam, hogy csintalankodnak az MDF-esek, és megvártam, amíg leszedegetik a dolgokat meg egyedek, uh -huh. és akkor utána mentem és mondtam, hogy hát nagy gyerekek, akkor rakjátok vissza. Na, nem csináltunk semmit. Biztos, biztos, mert erre aztán lejátszottam nekik a dolgot. Na, ennyit, akkor tartsuk szárazon a puskaport, és hadd szóljon. Köszönöm, Köszönöm a, szépen a lehetőséget. Jó munkát! Én pedig a türelmet, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Zsuzsanna vagyok. Kész csak Zsuzsanna! É, nálunk a borzolta a kedélyeket, mert képzelje el, hogy egy szombat estére volt kitűzve az esküvőn. Aha. És akkor um, már a meghívók is kész voltak, már uh -huh. minden volt, és uh, utána hirdették ki a választási időpontját vasárnapra. Aha. És a cestilalom az uh, működik uh, már szombaton is. Igen. Vagy 24 óra volt, ha jól emlékszem, mert már elég régen volt, vagyis hogy a mi éves kövői vacsoránk beleesett volna. Sikerült, hogy megtennünk péntek estére az éves vacsorát, meg az egész szervtartás, meg minden. Nem volt egyszerű. De mivel mindketten egyetemisták voltunk, hát már nem volt pénzünk, hogy új meghívót nyomassunk. Képzelje el, hogy kézzel átírtuk ja, a. Persze, rátul. igen, igen. Igen, és ráadásul azért nem volt mobiltelefon se, hogy szóljunk gyorsan mindenkinek és küldjünk Minden, egy semest, nem hogy nem 23-a, hanem sem volt. semmi sem volt. Hát mi mind a kettőn egyetem és tekort, mi is rakott, kollégiumban laktunk, tehát nekünk nem volt erre. Úgyhogy, úgyhogy aztán pénteken csak megtartottuk Aha. az esküvőt, hogy mégiscsak valami kis alkohol is jusson a nagy eseményre. De ezzel az az, az igazság, hogy, hogy alátámasztotta azt az én emlékemet, ami hódmezővásárhelyi, és arra emlékszem, hogy, hogy a, a kollégiumból fölmentünk oda a, a legfontosabb boltjába a vásárhelynek, és, és ott le voltak takarva az italok. És, és ugye vasárnap zárva volt az üzlet, tehát vasárnap nem lehetett, hanem akkor már szombaton valóban egy kicsit így megelőlegezték az alkoholtilalmat. Persze is, ráadásul nem volt olyan gyorsan kihirdetve az, az választási időpontja, mert mi, mi tudom én, legfeljebb három vagy négy hónappal előtte döntöttük el ezt az esküvőt, tehát nem korábban, és még akkor nem tudtuk. Igen. Uh, úgyhogy um, egy kicsit izgalmas volt így, de aztán később persze az ember rájön, hogy nem is olyan nagy, nagyon fontos eseménye. Hát ennél azért fo sokkal fontosabb, hogy elmentek-e. E, nem, hanem, a, tehát oké, okay, nem nász útra, hanem szavazni vasárnap. Jó, nem, nem, nem szoktunk. <gül> Jó, nem szoktunk, nem szoktunk, azért az nem úgy van, hogy nem szokok, és akkor nem megyek, mert aztán jönnek a, a, a urnás csávók, és azt mondják, hogy, hogy valamit be kell dobni egy gyorsan, mert máskülönben nem lesz meg a 99,7. Hát ezzel nem találkoztam én. Uh -huh. Én 90 óta szavazok Értem. minden alkalommal, de akkor még, amikor így egyetem, nem, nem, nem hogy nem, nem emlékszem rá, hogy ezzel fogalakodtunk uh -huh. volna, hogy szavazzunk, menjünk, vagy mi menjünk. Ma már volt szavazni? Igen, igen, persze, persze voltam már. És milyen volt? Kellett várni? Sokan voltak... Uh, hát nem akarom elárulni, hogy melyik kerületben lakunk. de az a <síthat> <síthat> <síthat> És akkor nálunk ugye ez nagyon. Uh, egy, egy, egyetlen rizikos uh, szavazat van, csak a többi azért, azért. Most már nagyon-nagyon régóta ugyanaz a polgármesterünk, és azért mindenki meg van elégedve. Úgy igen. <síthat> igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Kész sokan viszont hallásra. Akarsz nem beszélgetni, Dani? Nem tudom, ennek rossz vége lett ezelőtt is, azt hiszem, és nem, nem, az a baj, hogy félek attól, hogy a hallgatók most ettől nem fognak téged szeretni, pedig én buzdítom őket arra, hogy szeressenek mert én is nagyon szeretem a Miklóst, is, hogy, hogy a hallgatók visszaesik a Miklós, Jó, meg, hogy minden rosszat elmondtak rólam, amit el lehetett de, de nem, tehát nem, ezen a hallgatók tessenek nevetni. Tessenek nevetni, de jó. Oké, okay, rendben van. Tisztáztuk most már a félreértést. 16 óra 29 percen, úgyhogy jönnek a friss hírek itt a Klubrádióban, és utána folytatódik az annó Budapest választással foglalkozó választási emlékekkel foglalkozó műsora. Itt most egy kicsivel tisztában látunk alkoholtilalommal, és aztán látunk egy ehhez kapcsolódó rendezvényt is, ami majdnem dugáva dőlt az alkoholtilalom miatt, de hál' Istennek, a fiatal gógyi, a lelemény, az megoldotta ezt a problémát. Ez egyébként szeretném a legjobb volt eddig. Ki képzeld Én el, el hogy ez nem, me de... mennyire abszurd egyébként. Persze nem lehet tenni de igen. nagyon Én mind, mondom, minden történetnek nagyon örülök, és neked volt esküvőd És hogyha igen, akkor mennyire közel egy adott szesztilalomhoz? Keményen kopon a szó, nem nősültem meg.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 Ez itt a Klubrádió benne, az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. miklós Miklóssal segítőtársam, segítő segítőtársam, Kemény Dániel, a műsor szerkesztője Árva Brigitta, az önök telefonjait Kismária fogadja, és mint az elmúlt két és fél órában már hallhatták, ma elsősorban az egykori választásokkal, régi választásokkal foglalkozunk, és hát időről időre a napi politika is beteszi a lábát a műsorba. Választásnapján nem lehet megúszni, tehát lehetnék, hogy jaj, ne haragudjon már, kedves hallgató, hát nem, a mostani választásról beszéljünk, hiszen, hiszen ez egy nem politikai műsor az Annó Budapest, hanem egy pozitív és negatív emlékekre épülő műsor. Na de, ez mindegy is. Érkezett néhány hallgatói SMS-en 063030 30, 30 ra persze megnevettetnek hallgatók. A Hello Books jobban hangzik, mint a Hello Röfi. Nekem legalább és jobban tetszik, írta Klára. Kedves Miklós, maga nagyon kedves, és a műsorát nagyon szeretem, üdv, SZE. nagyon szépen köszönöm. A tehénre a búböcem megnevezést tolna meg egy, egy édesanyámtól hallottam, írta egy kedves hallgató. Miklós kicsit lassabban beszélj, mert alig érthető. Jó, megpróbálok lassan beszélni, és akkor lassan felolvasom azt a kedves lelkes hallgató, lelkes rajongó hallgató, Lőrinc Éldikónak a a hozzászólását. Valamikor a 70-es években, mint ifjúságot, engem is bevontak egy szavazókörbe segítségnek. Egyrészt fogadtuk a választópolgárokat, és a kezükbe adtuk a szavazó cédulákat, másrészt mi vittük ki a mozgóurnákat. Nos, én úgy oldottam meg a feladatot, hogy mindenkit nagyon kedvesen fogadom. Megkértem, hogy jól gondolják meg, hova x nem kell sietni. Ezt mindenki megfelelő érzékel fogadta. Amíg meg nem érkezett az első elkötelezett funkció, akkor eltettek a háttérbe. A mozgóurnákkal kapcsolatban az volt a tapasztalatom, hogy idő nénikék, este fél már majdnem sírva fogadtak, mert annyira aggódtak, hogy elfelejtettük őket, és nem szavazhatnak egyből egyet választva. Így volt ez. 24 093 96 24 és most még a másik stúdióba. Ez, a, ez az Elvis presley hang, most majd mindjárt jön a, a punk. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok. Kész, Csók, a, Azt az emlékem került elő, hogy a, azt nem tudom az évet, hogy volt, de már bőven elmúltam 18, amikor először volt valami választás, uh -huh. és a testvéremmel együtt mentünk, aki 13 hónap a fiatalabb, mint én, és egyszerre kaptunk ilyen emléklapot. Aha. És legközelebb ilyen emléklapot akkor láttam, amikor a a lányom, illetve a fiam ment el szavazni. És ami még nagyon érdekes, hogy a, ö, egyik országgyűlési ö, választás előtt ö, jött egy közvéleménykutató, uh -huh. és kifejezetten engem keresett, mármint az anyát, uh -huh. a, a szomszédokban is az anyát kereste, mert azt mondta, hogy az az ő ö, tapasztalatuk, hogy az anyák befolyásolják a választást, és minden áron szerette volna megtudni, <coughs> hogy kire akarok szavazni, és hogy mire biztatom a családot, és a, a fiam akkor még nem volt 18, de a lányom már elmúlt, és <coughs> hát ez a fiatal ember olyan, nem tudom, 40 körül év lehetett, hát helyből letagasz, letegezte a lányomat, uh -huh. aki olyan kis babaforma filigrán volt, és mai napig is mondjuk öt évvel fiatalabbnak tész ki, most már örül neki, hogy és, és, és olyan lekelező, lekezelő módon beszélt vele, hogy fel voltam háborodva. De furcsa. Tényleg, és mondtam neki, hogy ezt most minden családnál így eljátsza, akkor Igen. jó lenne a befejezni, és még azt is meg akartad tudni, hogy milyen vallásúak vagyunk, és hogy a család egy valláson van-e, vagy külön, és hogy a nagyszülök is, és mondtam neki, hogy nagyon szívesen kikísérem, mert ez most már mégis csak sok. És ez ő, melyik évben a... lehetett? Hú. Csak hogy hogy így próbálj beazonosítani, tehát, hogy valóban közélménykutató volt, vagy, vagy valaki szórakozott. Hát egy ilyen hosszú nagy listája volt. Aha, akkor egy, az lehetett, sok, persze. Egy sok oldalas Aha. papírral. Tényleg olyan közélménykutatónak látszott és a papírókból is. De, hát ha azt hiszem, hogy a lányom 73-ban született, és akkor mikor volt, 91-ben volt, ugye? Igen. 18, na a körül, ott Aha. utána, mert... Várjon, akkor egyévi külföldön volt, akkor kilence, a 94-es választás. Jó, de hát azért akkor is furcsa, hogy, hogy, hogy, hogy az anyát kérdezik meg arról, hogy hogyan igen. és miként befolyásolja a gyermeke szavazatát. Hát igen, nagyon furcsáltam. A másik, amiről... Bár, be kell vallanom, most, kérdezés. hogy mondja, bocsánat, hogy félbeszakítom. Tehát nálunk is volt otthon eszmecsere erről a, a, a nagylányokkal meg az összes lányjal a lakásban, hogy hogy jönnek a választások, és hogy, hogy, hogy, hogy kire szavazzon az ember. Nem az, hogy kire szavazzon, hanem, hogy ki mit gondol a jelöltekről, a, a, a főpolgármester jelöltekről, és hogy ki mennyire ismeri a többiek programját, mit tud belőle, ki a szimpatikus. Azt gondolom, hogy végülis egy családban ez annyira nem, nem nagy gáz. Az egy más kérdés, hogy a közélménykutató órára nem biztos, hogy ezt rá kell kötni. Az az igazság, hogy mindig ilyen, ilyen furán tapasztalom ezt a kutatást, mert ezen kívül soha, sehol, semmikor kutatóval nem találkoztam, de az a fura, hogy kérdeztem a, a baráti körömet és az ismerősöket, senki. És amikor előjönnek ezzel a kutatás eredményekkel, akkor mondom, hogy na jó, de kit? Kik? Kik azok az emberek, akik, mert ugye a nagyszámok törvénye szerint azért még, csak egyszer el kellett volna hozzám jutni még egy valakinek, aki kérdezősködik. Még szóval... ebbe sem vagyok biztos. Tehát... Uh... Én életemben egyszer vettem részt kutatásban, akkor is véletlenül, tehát a kutyát sétáltattam a köztelek utcában, és odajött hozzám egy kutató, hogy hát itt volt neki egy lakcíme, ahol föl kellett volna venni egy kérdőívet, de hát nincs itthon a megbeszélt ember, és hogy akkor én hajlandó lennék-e pártlogókról megmondani, hogy melyik micsoda, meg, meg egyáltalán de ez volt, de és hát ahhoz képest, hogy, hogy 50 taposom, én sem találkoztam több kutatóban. Viszont a másik, ami eszembe jutott, és a műsorban nem hallottam senkit uh -huh. se, hogy jól emlékszem-e arra, hogy eleinte még a 60-as években az édesapám munkásér volt. És ő a választás napján el kellett menjen szolgálatba, hogy a Kerületi Párt irodátok védték, vagy valahol, mert vittünk neki enni valahogy. Aha, Hát azért ez igen, tehát bejátszik a képbe, hogy, hogy szerintem berántották őket valamiféle kis összetartásra, és akkor ott üldögéltek beolajozott be géppisztolyokkal a hónuk hogy, alatt. Hogy akkor még azért nem volt ilyen arufólia, van nem tudom hányban volt, uh -huh. uh, Édesanyja sok húságpapírva a konyharuhába, csomagolta az üveget, a húslevest, ha. és vittük apának az ebédet. Igen, ez véletlenül így lehetett, így történhetett. Igen, igen, mert aztán hát ő elég sokáig munkás volt szegényként, de úgyhogy, ja, uh -huh. és most én úgy láttam itt a kerületben, hogy elég nagy az aktivitás, hogy mentünk szavazni, a fiam elvitte autóval bennünket, és alig talált parkoló helyet. Az jól hangzik. És, és elég sokan mentek. Úgyhogy én remélem, hogy, hogy lesz eredmény. Hát sokan vagyunk így ebbel. Már úgyhogy... tudja, a 14-es országgyűlési választások előtt úgy voltam, teljesen nyugodt voltam, hogy ennyi kisemizet földtulajdonos, ennyi kisemizet trafikos a bírákat elzavarták. A, igen. A, és így sorba a katonákat volt nekem olyan ök, ök, ök, katonatiszt kollégám, akik ök, hát a nyugdíjazásával kapcsolatban. Szóval én mondtam, hogyha ezek az emberek, meg az ő családtagjaik és a barátaik is úgy szavaznak, hát aztán mikor megvolt az eredmény, akkor nagyot koppantam. A koppanás lehetősége az, az a mai napban Mindig is kód, van. kódolva igen, van. igen de a tavalyi választásnál már ügyesek voltak, szóval az, az, a, az informatika Hát az, az, ügy, az, ügy, igen, az, az ügyeseket tisztály. azért tegyük inkább idézőjelbe. I, igen, igen, azért mondom, hogy, hogy voltak érdekes történések, <coughs> és volt egy informatikus, aki még le is fotózta a különböző adatokat, majd összevetette a képernyőket. Hát szóval, Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész csak a viszonthallásra. 2406953, illetve 2407953, Annó Budapest, Annó választás, halló jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Fakszonder úr. <gül> jó napot kívánok. hogy Bandi bácsi vagyok. <gül> Üdvözlöm, Bandi bácsi! <gül> Elég idős. A recepciós hölgy még a telefonálás, amikor megkérdezte, hogy a régi dolgokról akarok-e beszámolni, természetesen csak is a régiről én is régi vagyok. Most gyorsan azzal kezdeném, hogy a műsor elején volt egy nagyon szimpatikus úr és egy nagyon jó hozzászólása, amelynek során kijelentette, hogy 45-ben volt a legdemokratikusabb választás. Hát ez minden bizonyal így volt. Egy aprócska kiegészítést azért szeretnék hozzátenni. Jó. Akkor, igen, én még nem éltem, mert annyira öreg nem vagyok, nem sokkal utána születtem, hogy azért Kizártak egy teljes népcsoportot abból a választásból, mégpedig a svábokat, magyarul a... a Ném, igen, németeket. A, a, nem is úgy mondták akkor, nem hogy a német nemzetiségűek. Uh -huh. <kül> korábban volt a népi német az egy, igen. egy fejezettel előrébb. Tehát azért az se volt annyira demokratikus, de a többihez képest igen. A következő aprocska kis megjegyzésem, 1947-es választásokkal kapcsolatban, ugye mindenkinek ez a borzasztó kék cédulás csalás jut az eszébe. Igen. És teljes joggal. Viszont azt, azt nem reklámozzák, illetve hát nagyon kevesen tudják, csak akik mondjuk jobban elméjednek az ilyen dolgok olvasásában, hogy úgy félmillió ember körül, fél körüli embert, Egyszerűen kizártak a szavazásból itt most nem a nemzetisége szerint, hanem a Rajt László, tehát az idősebb vezető úgy minisztérium kitalálta, hogy ezek népellenségei, ö, osztályidegenek, reakciósok, stb. stb. stb. stb, stb cím szóval nem vették fel őket a választási jegyzékbe. Na most ezt viszont konkrétan tudom, mert apámat sem vették föl, mondjuk ezt a ő abszolút nem zavarta, mert uh -huh. nem érdekelte őt az egész örült, hogy élve megúszta a háborút. Persze. De, és az volt a bűne, hogy hát francia-német szakos nyelvtanárként a Pécsi Hadapród iskolán tanított, és mint olyan, ott ilyen tiszti rendfokozatokat kaptak, hát piszkos rohadt szemét Hortista is Igen két éve már teljesen tudott helyezkedni. Az égvilágon se, csak ilyen munkájunk. Hiszen... Ez lényegtelen, ezt csak arra mondom, hogy a kékcidulás választások igen, volt ez a másik nagy csalás, hogy félmillió vagy valamivel több létszámú ember nem is mehetett oda a szavazása. Értem, köszönöm szépen a kiegészítését. Akkor a harmadik azért van a élmény kettő aprócska. Aha. Az egyik még hatóan áromból, amikor hát kisztagok voltunk, mert az egész gimnázium, minden osztály ugye egy osztály, egy kis alapszervezet volt, és így a választás előtt a 63-ban már, azt tudom, hogy ilyen téli időszak volt, most vagy tavasszal, vagy ősszel, volt, már nem tudom, beosztottak bennünket, a peremkerületbe raktunk, és egy jó pár kistagot, hogy menjünk oda a helyi párbizottságra és délután akkor különböző címekre kiküldtek bennünket kettesével, hogy azokra, akik még nem adtak, uh -huh. mit tudom én, 16 óráig az szavazatukat, azokat hát <coughs> Meggyőzik. beszéljük rá. Aha. És sőt olyannyira, hogy az ki volt adva, hogy nem emlékszem a pontos szövegre, mert azt azért a szlánkba rágták, de valami olyasmi volt benne, hogy komolyabb következményekkel járhat, ha nem jönnek. Hát nyilván, persze. Hát aztán gondol, hogyha 10-17 éves kövékektől lesz, most komolyan vették-e, vagy se. Hát azt én nem tudom, de... De van emléke hát, e róla, hogy, nem hogy, hogy becsöngettek valahova, és aztán azt mondták, hogy jó van, srácok, lehet eltonni a biciklit? Hát, hát, igen, volt ahol sokkal közvetlebb módon, még tudom én, már az Budapest határán már majdnem gyálon jártunk ott. Uh -huh. Voltak olyanok, akik hát sokkal keresetlenebb őkültek -e bennünket akárhol is. <gül> De, úgy, az, tehát mi meg, megtettük a dolgunkat, visszaballagtunk a párbizottságra, aztán még két-három címre, elmentünk, haza hozzamehettünk. A másik pedig szintén, ahogy ön is mondta, hogy a katonaság alatt szavazott először. Igen. Hát engem is ott ért utól az első szavazás. Újpesten voltam katona, Petőfis Sándor laktanyában, amit most már éppen lebontottak. És. Ott én, ott én is voltam, én is szolgáltam, ott Ötöbb, utaztam keresztül rajta. Ja, hát én 65-67 között voltam. De utáltam, azt a világ végén volt. És... Hát igen, gondolja, Pestiméről Újpesten menni, meg vissza. Az, az, hát az Lidértes. Igen igen, igen, igen, igen, igen. A meg a laktanya. Na, szóval, de nem is ismertem én Újpestet, mert uh -huh. az alakulatnak több, mint a fele vidéki volt. Igen. Hánytól alomig, ahogy szokás mondani. De hát ott kellett szavaznunk, és elhúrcoltak bennünket az egész dandárt, a szolgálatot nem persze. Uh -huh. Valami, mit tudom én, ilyen-olyan gyárakban, hatalmas nagy csarnokokból volt, ilyen választási gyűléseket végigállni, mint a lózat, oh. és hallgattuk, hogy ki mit mesélottam hát aztán nagy eredménye nem volt, mert hát azt se tudtuk egyrészt, ki az, miről van szó, Igen. mit akarnak itt, lényeg az, hogy a végén az volt, hogy ö, nagyon egyszerűen elmagyarázták a beosztott tisztek a végén már a szavazás napján, hogy mit tudom én, egy vagy két vagy három lap van ilyen nevekkel, azt rakják be a borítékba, azt dobják be az urnába. Hát mondjuk ilyen Forradalmi tett, hogy áthúzzuk Czeruzával, meg meg ilyesmi nem jutott eszünkbe, uh -huh. vagy Tóla, meg hát annyira nem is érdekelt bennünket. Érthető, igen. Ez a dolog. Aztán még nem tudom, mondhatok még egyet? Egy rövidet. Uh, 85-ben, mikor volt az első olyan választás, hogy... 85-ben volt Igen, igen, igen, igen, a... amikor am am am am kettős jelölés volt. Igen, de az is az a előtt volt, de hát lehetett kettőre, kettő közt választani legalább. És itt a, akkor majd a 9. kerületben laktam, és a, a lánykori nevé Mars ő Közgazdasági Egyetemről egy tanársegéd jelentkezedve itten, uh -huh. versenytársnak a tallósi Frigyes MSZMP jelölte szemben, és minden izét ilyen úgynevezett gyűlés torony magasan ugye abszolvált, vált, mert az egyetemistákat, meg a, itt volt még a Műszak egyetemnek is, itt van a Kínési utcában egy részleg az is, Igen. és akkor azóta helyzet, hogy az egyetemek hallgatói jó szabaszatnak, ahol iskolába jártak. Uh -huh. És hát azok mindig beüttek már kora reggel, aztán az öreg munkás hiába jöttek <gül> meg, <munkási gül> nem <gül> <tudnak> <gül> Igen, mint az ötödik kerületben volt, a, a, ott valóban telirakták a a jelölőgyűlést munkási örökkel, már délután négykor, miközben hatra volt meghirdetve a, a, ja, a, a, a, a vita. Emlékszem, hogy egy tornaterem volt, és ott a nagyon meg a Soltot Illiával a, a bordásfal tetején üldögéltünk, és így mi a fülőről, néztük, hogy mi is zajlik ott. Elég le lehetett, hogy sokat. Igen, nem volt az, de nem volt kényelmes. Köszönöm szépen, Bandi bácsi. Jó. Viszont hallásra. 24 06 95 24 halló, jó napot kívánok. Halló, Miklós. Igen, igen. Szerusz, Lockára, egykori közlekedési, közlekedési miniszter vagyok. Azért javasolom a tegeződést, mert egyszer vár egy annó kubradiós találkozót beszélgettünk már. Megtisztelsz. Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy még gépfegyveres szavazás nem került volna a beszélgetéseken. É, halló, hallasz? Igen, hallak, hallak, hallak. Igen, csak nagyon távoli a hangot. Na, lényeg az, hogy ez egy 1952-es választás volt. Sejthető, hogy milyen volt Ugye azóta utolsó uh, borzalmas Rákosi korszak uh, szavazása a következő év már. Kicsivel egyszerű volt, akkor meghalt Stalin, és akkor jött az első nagyémre kormány. Nos, szóval én ezt elbeszélésből tudom, mi akkor ki voltunk telepítve Gyöngyös Orosziba, és ifjúk cínézserként kubikusként nagyon büszke voltam, hogy kubikus segédmunkásként 14 éves korban. Na de a szavazás az természetesen engem nem érintett, de édesanyámat, aki a kitelepítettekkel nagyon jó kommunikatív viszonyban volt. Uh -huh. Valószínűleg ugye figyeltek bennünket, akkor azt történt, hogy behívták, ugye vasárnap volt a szavazás, behívták szombat délután a tanácsázára, és elbeszélése szerint falhoz állították, két ávos a gépfegyverét rászegeszte, és azt mondták neki, hogy ha másnap a választás során abban a községben valamilyen elsősorban a kitelepítettek révén hmm zavar, lázadás vagy egyéb borzalmas cselekedet lenne, akkor az egész családunkat, mi öt gyermekkel voltunk egy 4x3-as szobába kitelepítve, eh, akkor az egész családunkat eh, Transzponálják Szibériába, és hát a lehető legrosszabbra legyünk felkészülve. De hát persze semmi nem történt. Másnap hát bocsánat, de a fenyegetést hát, biztos komolyan gondolták. Az, hogy luk volt a feneklipen, meg ők volna, vagy valami. De azért azt hiszem, hogy ilyen gépfegyveres akcióra másod nem tudom, hogy sor került volna. De hát ez volt akkor tényleg ebben a talán utolsó igazán Uh, borzalmas eszendőben hát egy, egy jellegzetes momentum a szavazásnak. Igen, Károly de, igen, igen Károly, de ebbe az az érdekes, hogy ezt biztos, hogy komolyan is gondolták. Igen, szabon, hangod, de furcsa, is, nagyon annyira közel beszélek a mikrofonhoz, hogy teljesen bele, és azt mondtam, hogy ezek az igen? ávósok, ezek nyilván komolyan gondolták ezt. Hát nézze, akkor minden ö, ö, ö, helyen, a legkisebb kestében is féltek, mint ahogy minden rendszer, ilyen rendszer, bármitől a legkisebb nem létező veszélytől is félt. Hát ez volt a, a, a, az igazi tétje, hogy mi fog bekövetkezni, mint ahogy a következő esztendőben látszólag ugye teljes összeomlás volt szálin halálával. Igen. Tehát magyarul mindentől féltek, és és egy ilyen kis vacak faluba is bármibe következhetett volna az ő elképzelésük szerint. Hát, hogy úgy mondjam, ez ha nem is természetes, de várható állapot volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted ezt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Szervusz. <laughs> Jól van, megnevetettél. Kösz, Halló? Valóban én is Károly vagyok. Üdv Károly. Én. És nevet változtatok. Hallottam, az úr telefonált egy hölgy, aki mondta, hogy tavalyi választásokról látott egy informatikus által készített. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. A én vagyok az, az informatikus, és meglepett az, hogy a hölgy látta ezeket a dolgokat, tudnék. Még... A nap, akkor annó, én ebből hát, próbáltam valami ügyet csinálni, de hát nem volt rá Megfelelő Megfelelően propagáltam, én ezt a gubb is beszéltem erről, Rámán Olgával meg pártok képviselően, nem volt túl nagy fogadtatás, de elkészültek ezek valóban. Egy csapatnak adtam oda, akik kivitték egy is, hát azóta is nem tudom, hogy mi lett ezeknek a sorsa, de hogy meghetett, hogy, hogy egy hölgy látta ezeket a, ezeket a dokumentumokat, amik készültek. én szerettem volna csak... Ez mert nagyon, mert nagyon érdekes, de figyelj! Tehát, hogy, hogy biztos vannak olyan hallgatók, akik nem pontosan értik, hogy mi is történt akkor. És te, mint informatikus, mondd már el. Én éppen, én éppen egy... Hát a kétfajkú kutyapácnál, mert nekem szimpatikusak voltak, nem, nincsenek párszimpátiáim, de nem is tartozom egyik pártól uh -huh. De ott volt egy-két barátom, akik szimpatizáltak velük, és ott főzögettem nekik egy 200 főre. Díjást, uh -huh. és, és szóltak, hogy valami gond van a rendszerrel, mert hogy nem, nincsenek adatok, nem jönnek adatok, Igen. nincsenek izé, hogy nem néznék-e utána. át. Rábíztam a fakal alatt, egy ott nézengőre, és hát mint informatikus megnéztem, hogy babrátam megnéztem, hogy mi is történik. És akkor történt az adatbázis csere, Hát persze próbáltunk belőle akkor botrányt csinálni, de hát nem, nem nagyon volt rá fogadókészség. De a listák elkészültek, ahol szerintem még meg is vannak ezeknél völgyek miatt, akik kivitték bűszörbe, és átadott, át, át, nem tudom mit csináltak Csak meglepett, hogy, hogy így egy ennyi idő után csak hallok ezekről a, ezekről a táblázatokról és alatokról. Amik, hát egy nagy-nagy csalás volt az egész. Nem, most nem tudom, titkot árulok. Ez annónak tartozik az a tavalyi választás, vagy pedig... Vagy pedig? A, an, annónak tartozik. tartozik. Hogy, de nem, hogy két volt, nem volt nekem, nem is nyertek ennyi. a Jobbik nyert, nekem az se volt szimpatikus. Nekem teljesen mindegy volt, én mondom, párton kívüli vagyok, és engem nem érdekel, engem a tisztesség, és a beszélt érdekel, és egy felkérésre csináltam ezt ennyi. Köszönöm szépen, Károly. Nagyon hallás a szervusz! Most még egy kicsit beszélek, hiszen hamarosan jönnek a hírek, és gyorsan mondom a kedves hallgatóknak, hogy még egy óra van az annó Budapestből, ami választási történeteket gyűjt össze. Dani időnként rangsorolja őket, kis gombákat vagy gumilabdákat tesz a hallgatók megszólásai mellé, hogy melyik volt az érdekes, melyik volt a kevésbé érdekes. Ez természetesen nem igaz. Vicceltem. Ez, ez ilyen saját kubató lista tovajdonképpen. Igen, igen. Egy. Igen, úgyhogy még egy órán keresztül várjuk a jobbnál jobb történeteket, és aztán már láttam felbukkani Kárpát Ivánt, úgyhogy majdnem biztos, hogy 6 órakor megkezdjük a Klubrádió választási műsora, amely kifulladásig tart.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 A Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával Banks Noded Miklóssal. Egy kedves hallgató azt mondja, hogy könyörögve kiére, kérli, vagy kérem, hogy ne ühmözzem össze a beszélgetéseit, mert rohadtul idegesítő legalábbis nekem. Oké, kedves hallgató, természetesen a kívánságod parancs, majd figyelni fogok arra, hogy ne ühmözzek, vagy ahamazzak, vagy oké. Mert általában igyekszem azt mondani, hogy igen, illetve azt, hogy értem, de valóban időnként az ühm és az aham, az becsúszik. Kedves szerkesztők, Pálinkás plusz mikronos, kedves szelemes egyéniség, nagyon kedves érte Éva, Pontosítás, az Illés Human Rights az 1971, ezt kareszírta a 30 3030 ra most még jön egy kis zene, amíg átérek a stúdióba, és aztán jönnek a kedves hallgatók. Való, jó napot kívánok! Egy kedves hallgató a végén, jó napot! Jó napot kívánok, én Dénes Vera vagyok Buda ősről. Kész csuk, Vera. Szeretettel, szeretettel Dénes Vera örsről és szeretettel üdvözlöm a bonyolult nevű Pankstnathed miklós Hall engem? Igen, igen, nagyon jól hallom, Vera. Jó, a lényeg az, hogy én nem telefonáltam volna, hogyha nem hallom meg a műsor elején egy szimpatikus betelefonáló nőtől azt a mondatot, hogy a nem emlék is emlék, tehát a nem emlék fogalma indított el engem, hogy én most betelefonáljak, ugyanis a 89 előtti választásokról nekem Gyakorlatilag nulla emlékem nincsen, pedig nagyon próbáltam most utakodni. De az biztos, hogy elmentem, mert hogy tudó gyerek és fiatal voltam, de hogy sem a papírformátumra, se a helyszínre, semmire nem emlékszem, hogy ez hogy zajlott. Annyiszor, tehát három vagy négy, milyen népfontos választás volt az életem, annyira biztos, hogy nem mentem el, de hogy voltam, az is uh, törvényszerű. Kutakodtam a múltkoriban a régi uh, fiókokban, és nem találtam uh, ilyen első áldozósnak nevezett uh, emléklapot, tehát hogy, hogy még az sem, hogy ez hogy zajlott annak idején kezd helyen, egyszerűen semmi törölte az emlékezetemet. -e? Emlékezet, Nincs rá 1900... szükség. Tessék? Nem volt rá szükség. E, nyilvánvalóan. Tehát a pszichológia az tudja, hogy miért van az, hogy az ember ilyeneket törölt. E, viszont jött az 1990, és akkor onnantól kezdve teljesen megváltozik az ember lánya, és onnantól kezdve mindent tudok, hogy mikor, hol, hogyan. Milyen volt a kampány, és akkor a mostani hát elég horrorisztikus időkkel kapcsolatban pedig az jutott eszembe, hogy 1990-ben két gyönyörű plakát, illetve falfirkát gyűjtöttem, mert hogy én egy időben lelkes gyűjtője voltam a falfirkáknak, a plakátfirka gyakorlatilag ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz, és az egyik, az egy sds es plakátra volt felszórva, Igen. és az annyira gyönyörű volt, mert hogy a plakáton ott mosolygott a triumvirátus, a pető, a rajt és a magyar bálint. Ez egy nagyon szép fotó, három szín, mondhatni szimpatikus. Igen, ebbe. igen, igen, három fes férfi. Igen, és tudja mi volt ráfújva? Nem. A 1970 valahányos szovjet filmnek a címe A Húrrá Ennyi. A Húrrá a Húrrá optimizmus enyhén ö, kikúnyolva három felkiáltó jellel. És azóta is ezt sírom vissza, hogy miért nem bírnak ilyen virkákat felfújni a falra, majd három sarokkal arrébb, Igen? vagy egy fal vagy egy MDFS plak plakátra pedig a menetek el fár, Na most az elég nagy baj, hogy az olvasó közösségnek szerintem három ezredéke. Értette, igen. Mit, mit jelente? De akkor is a nívó. Tehát, hogy ez hova lett? És azóta is ezt síró. Hát mit. azt elvitte a cica. Hát emlékszik rá, hogy volt olyan, hogy szavaz a Fideszre, különben lelőjük a kutyádat. Ha jól emlékszem, a Kelenhegyi úton volt ez a, ez a graffiti. Hallottam, de nem láttam. Én mintha emlékeznék rá. Bakos Zoltán gyűjtésében biztos megvan, mert ő rengeteg grafitit fényképezett a 70-es, 80-as, 90 es évekből. Ha már így ezt megtudtam, a Bakos gyűjtés. Tessék? hol érhető el? Bakos Zoltán fotói? Hát szerintem, ha az interneten rákeres, hogy Bakos Zoltán graffiti, akkor biztos, hogy megtalálja. Én több kiállítását is láttam még a műcsarnok rendezésében, és, és valóban tehát ő nagyon komolyan dokumentálta a, a punk, a, a mindenféle kommunista ellenes falfirkákat, és szerintem az ő gyűjteményében ez meg kell, hogy legyen Nálam az elmúlt nem tudom hány évnek a legjobb firkája az az alkotmány, illetve az alkotás, az alkotás úton a számoljanak el a ház közös képviselői. <gül> Érdekes. Örökítettem egy versben, az meg is jelent, Aha. és késztetést éreztem mostanában, hogy valahova fölaplikáljam, de ezt íróként nem nagyon tehettem meg. Egyébként a mostani kampányra bevásároltam egy. Cél, célszerszámot, hogyha a nyolcadik kerületben járnék, akkor esetleg használatba veszem. Ott is volt a zsebembe egy ilyen pikó mkkp és tákolmányon egy pikó plakát ott álltam fényes nappal háromnegyed egykor, és ott volt a zsebembe a piros kilc, de elgyávultam. Hát időnként az ember, igen, igen, így jár nem vettem előtt, tehát amiért telefonáltam összefoglalva az, hogy, hogy, hogy ami rettenet, azt elfelejtjük, ez volt Igen. a 80-80 előtt, és utána viszont minden az ember eszébe van, hogy hajnai 3-ig kettőig ül a tévé előtt, rádió előtt, illetve váltogatja a rádió tévét, mikor melyik jobb, és izgul, és le, Igen. rádja a körmeit, és, és megmarad, tehát hogy legyen benne valami pozitív is, mint a Wagner B. Tibikénél, hogy hogy azért megérte. Ez lenne az én végszavam, hogy megérte, hogy, hogy mi történt 30 éve. Nagyon szépen köszönöm Dénes Vera, hogy betelefonált. Szívesen. Szépesen máskor. Kezdítsókom, um, viszont halásra. Péntek itt változatban üdvözlöm. <gül> hát fogom neki A múltkor, múltkor küldtem neki egy fontos SMS-t arról, hogy a KMK-ról. Igen, igen, igen. Egy zseniális műsor készített, bár én nem akarok ebbe bele. De nyugodtan szerkezte engem, nem zavar az, ha hallgatók szerkeztik a műsoromat, de, de és valóban... Ebben a szubkultúrában jócskán akarnak. aki lenne mondani valója a KMK-ról? Hát a KMK-ról, meg az egész foglalkoztatásról, mert ha megnézzük, hogy ugye a féldemokratikus ellenzék ilyen szellemi segédmunkákból élt, kódolásból, ruhafestésből, mindenféle Alja munkákból, miközben azok, akik egy kicsit a társadalommal szemben helyezkedtek el, azok mehettek geodétának, mehettek esetleg színházba díszletezőnek, ezek, ezek voltak az opciók. De és szóval a, a, a, a kármukán kikerülnése. A néhai bírónak lennének ezzel kapcsolatban észrevételei, hogy ezt hogy érte meg az a másik oldal, aki ott a kultituson ezért ötlet a fejembe. Jó, jó ötlet, fölírtam. Akkor, Köszönöm szépen. Akkor éljen a mai nap. Éljen a Éjjel magyar szabadság, minden éljen jó. a haza. Jó, minden jót viszont hallásra. Viszont hallásra. A... 24, 953, 24 07 is 24 szólok és árva Brigitának, hogy a KMK-t írja fel a, abba a silabuszban, ahova az ötleteket gyűjtjük, hogy egy hogy nézzük meg a, a foglalkoztatást néhány átkozta, átkossal ezzel előtt, akkor még azt lehetett csinálni, hogy hogyha volt egy-két haverod, akkor, akkor szellemi szabadfoglalkozásúként be tudtad magadat jelenteni, és akkor a rendőrök már békén hagytak, azt mondták, hogy jó, és ha még ezt meg lehetett azzal tetézni, hogy a szellemi szabadfoglalkozásnak meg ráadásul lehetett, azt hiszem cselédje. Tehát volt, aki úgy volt bejelentve, hogy hogy valamelyik haverjához cserétként. Na, ez jó téma lesz szerintem, ugrani fognak rá hallgatók, vagy nem. Majd meglátjuk. Haló, jó napot kívánok! Kérdezni szerettél volna valamit, Dániel? Parancsolj! Én csak azt akartam mondani, hogy igazából a munkát kihagyva majd úgy lehetne ezt leírni, hogy ha van egy pár jó haverod, akkor békén hagynak a rendőrök. Szimplán? <kül> Talán? Nem? Nem volt, ez, nem volt ez azért annyira könnyű, úgyhogy eh, hagyjuk meg ezt a másik műsorra. Haló. Halló, halló, szervusz, Katamama vagyok. Hello, Katamama, nagyon üdvözöllek. Hát az első, hogy az én is van egy édes, öreg vak buksikutya. Igen, igen, tudok róla. <gül> a másik, hogy ez az alkohol tilalom, 80-ban nagyon kemény volt, és én akkoriban azért taktisztam, hogy főiskolára járassak. Értem. Mert fizikai munkával azt tanulta ki akart. És a, hát fölháborított sok emberként, és napoztam kellemesen az egyik taxiállamos, és olvastam a kedvenc könyvemet, amikor beszédült hozzám két eh, régi, ismerős, eh, jó nevű, mondjuk úgy, hogy a netves közegből származó magyar bajnok, és közölték, hogy tele van a Hócipőjük, hogy itt csepp van, és ők most nagyon be akarnak rúgni, és én biztos tudok egy olyan helyet, ahol őket elkövethetik. Mondtam, tudok fiúk, de az Lajos Mizén van. Az őket nem érdekli. Irány Lajos és, én tényleg, és én tényleg tudtam egy bőgrecsárdát Lajos Mizén, és bizony lementünk, és én nagyon hálás vagyok az alkoholtilalomnak, mert másfél heti tervemet megcsináltam azzal az egyhuarral. Igen, ja, mert hogy ők fogták magukat, leutaztak. És városi tarifával lementünk. Jól berúgtak is haza, is hoztam őket, és miután tudtam, hogy hol laknak, mert utána már csak arabul tudtak beszélni, le is szállítottam őket az pajtásnak, becsöngettem be, is támogattuk őket, és aztán egy hét múlva kerestek, hogy biztos, hogy kifizették a táblát. Persze, hogy ki. Aranyosak voltak. De úgyhogy én nekem semmi bajom. Lévén engem nem zavart az alkoholtilalom, mert én teljesen abstinens vagyok, én minden szíveszerkor megfogadom, hogy az új esztendőben többet nem fogok inni, kevesebbet meg nem lehet, úgyhogy ez, ez, ez engem nem zavar. De tényleg, és komolyan vették, és tényleg akkor 80-ban a rendőrök nagyon erősen figyelték az De akkor Lajos én hogy lehetett ezt? Uh... Lajos Mízén bögre, ja, bögre volt. A bögre a Családi ház, sekkinek semmi köze nem volt hozzá. Azok is jól jártak, mert rengeteg pénzük volt a fiúknak, és őt be akartak rúgni, biztos okuk volt rá, sikerült is nekik, nem végeztek félmunkát, visszafele már aludtak, úgyhogy... Sikerült a tervük. <gül> sikerült. A harmadik, amit szeretnék mondani, mert ugye kutyus volt az első, hogy neked nincs az az érzésed ezzel a választási kampányal a mostanival kapcsolatban, hogy a nagycsoportos szobodába beköltözött a Kleráj? Hát én ennyire finoman nem tudnék fogalmazni, de, van. de vannak. Ez uh... ez, tele van szexel, van egy csomó infantilis, az egyik madam ugye a nagycsoportos szobodás fölépe ordít megafonnal, a, a harmadik Hárit, a negyedik, egyszerűen, Ennyi infantilis ö, ö, politikust még nem láttam, nem is sejtettem, hogy ennyi van. Arról nem beszélve, hogy aki nem, ö, ö, ö, akinek nem gorult el az a kereke, ami többit hagyja, az, az meg ö, botrányba keveredik. Hát szerintem ennek a, az ügynek, vagy a problémának a kifejtése az a hat és attól bármeddig tartó műsornak lesz a része. Hát ez valami eszméletlen. De nincs De jó véleményem. Egy... De nem, sincs, egyébként tőlem megkérdezték, hogy kire szavaztam. Ráadásul olyan kérdezte meg, aki tudja, hogy tőlem nem lehet ilyet kérdezni, mert, mert a vieségre csak úgy vagyok vevő, ha vieséggel válaszolhatok. Uh -huh. És mondtam, hogy a Foxi Maxira meg a Maci <laughs> És hát szerette volna, látod az arcát. Azt Aztán elhiszem, lehetnek, igen. Hogy, hogy mit nézett. Na, szóval rá, úgyhogy boxikutyát megsimogatom, és mondom, az a két jó nevű vízipólós meg én szerintem szeretettel emlékszik arra, hogy 80-ban kiátszották az esztilalmat. Egy megyével aréb de kiátszották. Köszönöm szépen, Katamama. Viszont a szervusz, szervusz. Minden jó, szervusz. Hallói napot kívánok. Szia, Nagy Anita vagyok. Hello, Anita. Szeretnék, szia, szeretnék ahhoz a Hozzászóláshoz hozzátenni valamit, ami a 94-es választások előtti nagyon furcsa közvéleménykutatásról szól. Igen. Ahol ugye a kislány csúnyán beszélt a... A, a közvéleménykutató, illetve hát arra igen. volt kíváncsi, hogy az anya mennyire befolyásolja a, a gyerek választását. Na, tehát én csak annyit tudok erről mesélni, hogy... Annak idején én is részt vettem ebben a közérőreink kutatásban. Igen. És ez a társaság, ez hát egy ilyen mindenhonnan összerántott társaság volt, és semmiféle kiképzést nem kaptunk, abszolút ez Ja. Tehát minden ránk volt bízva, és valóban egy rendkívül hosszú Kérdőív volt, amiben nagyon-nagyon sok érzékeny adat volt, például egészségügyi állapot, gyerekek száma, vallás, valóban, valóban legalább három-négy oldalas kérdőív volt, és hát van egy sejtésem, hogy ezt uh, kirendelhette, nem tudom. Tehát, hogy ki volt -e meg bizony, azt nem tudom. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy létező kutató cég volt. Voltak akkor már. Hát igen, Fogalmam is. És megmondom őszintén, hogy még egy szerződéssel írtam alá velük, tehát nem tudom, hogy kik voltak. Mondom, az egész egy ilyen összerántott társaság volt, mi nekünk az egész fogalmuk se volt, nem is érdekelte a dolog, egyszerűen pénzt akartam Értem, vettem, címekre kellett, kellett mennetek? Menetek? Címekre kellett Címekre mennetek? Kellett cím? Igen, volt egy civilistánk és be kellett csöngetnünk, igen. Értem. És jól fizettek. Sennyi volt. Tehát akkor... Tehát, igen. Úgy van, ahogy a hallgató mondta, valóban volt egy, egy az ő értékelése szerint botrányos szituáció kutatás közben. Valóban értetetlen módon viselkedett a, a kutató és olyan dolgot kérdezett, amihez igazából semmi köze nem volt. Igen, igen, nagyon részletes kérdői volt, és valóban, hogyha visszagondolok, akkor, akkor nagyon sok olyan, adat volt, olyan adatot kellett megkérdeznünk, amihez valóban semmi közünk nincsen. De akkor engem ez nem érdekel. fiatal voltam, és kellett a pénzem. Nem csodál... Én ilyen hülyeségeket sosem kérdeztem, mint ez az, az ember. Nem csodálkoznék, hogyha valamelyik kutató betelefonálna, és egy kicsit megvilágítaná ennek a hátterét. Nyilván a szakma tudott róla, hogy, hogy van egy ilyen, és hát ismerik egymás. Melú és valaki így helyre rakná ezt, úgyhogy arra biztatom a köszönöm kutató barátainkat, hogy ragadjanak telefont, és vagy írjanak SMS-t, vagy hívják a 24 06 953 vagy 24 07 at Nagyon szépen köszönöm! köszönöm szia! Szia! Ciao Anita! Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csók! Jó napot kívánok, Mária vagyok. Üdv Mária. Lekapcsolom a rádiót, egy botrányos esetemet szeretném elmesélni, 2002-es választások előtt pár nappal. Oké. Okay. Volt egy üzletem a villányúton, Bezártunk délután négykor, én még dolgoztam, és ö, egyszer csak az ajtón, mindent a vevőért, kinyitottam, bejön egy fiatal lány, hát nem volt több 18-19 évesnél, és ö, kiszolgálom, ö, próbálom adni neki a számlát, valami apróságot kért, és ö, a egy ilyen blézer volt rajtam, és a bal reverembe egy ilyen disztű volt kitűzve. Uh -huh. Akkor volt ez a kokárda tébojda. Igen, igen, igen, emlékszem rá. rá. Igen, igen, igen, igen. Na most uh, erre átnyul a pulton, és megrázza a reveremet, és a következőt mondja. Hol van a kokárda? Hát ugye meglepődtem. Az át is azt hiszem, negyedike, ötedike lehetett, mondom neki, hogy elmúlt van március 15 -t. Igen. Azt mondja, de ki kellene tűzni? Hát ugye először is a nagy kordiferencia köztem meg köztem, már akkor voltam már 58 éves, és mondom neki, hogy hát ne haragudjon, ne hozzuk be itt a politikai dolgokat, ez egy üzleti, én tessék fizetni, és köszönöm szépen. De nem hagyta abba, változatlanul rászta, elkezdte tépni ezt a tűt. Mondom neki, hogy na, a kislány figyelni, ide, nem szeretnék udvariatlan lenni, de hagyja abba, kifizettek köszönöm szépen. változatlanul nem hagyta abba. Én Megkerültem a fultot, kinyitottam az ajtót, és mondtam neki, hogy fáradjon ki, itt nem politizálunk. Visszaszólt, stb. Hát próbáltam most finomítva elmondani, már akkor felment bennem a pumpa, és hát keményen kitessékeltem. Visszalugott az ajtón, és közölte, hogy ezt még maga meg Következő nap reggel nyitom az üzletet, be volt verve a kirakatom, be volt verve a hatalmas üvegtábla ajtó és tele volt festékszóróval, rohadj meg te büdös kommunista. Hát erre hát nem tudok hát mit mondani. Hát nem is lehet, úgyhogy azóta én soha többet nem hordok okárdát. Soha többet. Úgyhogy csak szerettem volna elmondani, hogy a lelkekben mit mérgezett a Fidesz. Azóta ez a kislány biztos már a 35-40 felé járhat. Igen. Nem tudom, hogy hova szavaz, én tudom, hogy hova, már le is adtam a szavazatomat. Helyes. De hát ilyenek történtek. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Szomorú Köszönöm, történet. Köszönöm, hogy meghallgatott. Minden jót. Viszonthallásra. Kírek jönnek itt a Klubrádióban, és aztán nekiugrunk az utolsó fél órának. Az annó választás az egészen hat óráig tart. Már Korpás Kriszta is itt van, Kárpát Iván is itt van, úgyhogy hamarosan kezdődik a választási műsora a Klubrádiónak, de addig még egy-két régi történetet szívesen fogadnék önöktől. Hívjanak bennünket, és még SMS-t is írhatnak. De az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli április 4 -e, november 7 én -e ne csak kimondottan beatet játszanak. Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak kiszik esetleg pengesenek azon a gitáron, a magyar notát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Kedves hallgatók, ez itt a Klub Radio, benne az Anó no Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pancnáded Ned Miklóssal és kemény Dániel-el, Árva Brigita szerkesztésében és Mária telefonkezelésében, Kardos József eh, hadhatós támogatásával, illetve pálinkásúan is a stáphoz tartozik. Fontos megemlíteni. Néhány hallgatói SMS, amit az elhangzottakkal kapcsolatban érkezett, egy hallgató azt írja, Petrovic Emil volt a jelöltünk, szépen áthúztuk, és odaírtuk, hogy Bartók Béla írta a kedves hallgató. Aztán a Miklós úrnak kiegészítés. Egy esetleges a KMK unokat, unokatestvére, a REF, igen, a rendőri felügyelet volt. Mindkettők hívédésére ott volt a HTB, tehát a háztartás beliség. Ez volt az akkori utcalányok alibi foglalkozása. Beszélgettem most itt a szerkesztővel, Árva Brigitával, és tudják, kedves hallgatók, hogy jövő héten Őzelajosra emlékezik az annó Budapest, hiszen né néhány héttel ezelőtt betelefonált az egyik annóban üzelajos özvegye felesége, és arról mesélt, hogy volt egy magnó felvétele, aminkor ő kint volt Olaszországban, már mint a felesége, akkor a művész úr a színész. Erre a magnóra mondott fel verseket, danolászott, meg, meg mindenféle hangokat adott megbeszélt és akkor arra gondoltunk, hogy ezt megmutatjuk Önöknek, már el is kezdte összeszedni Árva Brigitte ezeket a hanganyagokat, úgyhogy és miután jövő hét vége után, tehát vasárnapra hétfőn lesz őz Halálának évfordulója, ezért az Annó Budapest jövő vasárnap 2 és négy közt Annó Őze műsorra, műsorra alakul át, ajánlom a kedves figyelmükbe az ötödik pecsét című filmet, én nagyon rég láttam utoljára, most megnéztem a héten, hát a, a faladja a másikat. Hát. Üdv Miklós a pincében vagyunk, ahol gyönyörűen fornak a mustok, már mórciállapotúak, úgyhogy minden bizonyal emelkedett hangulatban fogjuk várni az eredményeket. Egyébként a pincehőmérséklet 15, a levegő pedig komáromban 22 fok. Írta nekem István, köz István, át kell mennem a másik stúdióba, úgyhogy sajnos el kell köszönöm az SMS faltól. Ciao, SMS fal! Halló, jó napot kívánok! A kedves hallgató van a vonalban, jó napot! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm, Völgyi Márta vagyok. Csók, Márta. És egy nagyon-nagyon régi történetet szeretnék elmondani, tulajdonképpen csak egy kis ö, részlet a családi hagyatékból, és gondolom elég vidám ahhoz, hogy egy kicsit felderítsel a mindenféle kicsit eltérő és néha mérges, néha borús véleményeket. 1947-ben történt a történet. A 47-es szavazással, A kék Hát az bevasztás. egy eléggé kemény szavazás volt, úgy mesélték nekem. Én akkor két éves voltam, és a Rákóczi Puskinutca utca sarkán laktunk. A puskinutca utca négyben, ha jól emlékszem, egy szakszervezeti székház volt és oda kellett nekünk menni szavazni. Igen. A nagypapámmal mentem, akit mód felett imádtam, miután a szüleim nagyon-nagyon sokat dolgoztak, a nagymamám vezette a háztartást, tehát a nagypapám volt, aki sokat törődött velem, és nagyon szerettem vele menni mindenhova. No, elmentünk a szavazásra, és ott hát szóba került, hogy kikire szavaz, beszélgettek az emberek, és valaki megkérdezte tőlem, ugye két éves szopfos gyerektől, hogy hát te kislány, kire fogsz szavazni? Mire én két éves öntudatom teljes birtokában, fölvetettem a fejemet, és közöltem, hogy én a nagypapámra! <gül> hát ennyi a, ennyi a történet. A na, nagypapám semmiféle jelölt nem volt ebben az esetben, úgyhogy a szavazás az teljesen ö, fiktív lehetett, de hát ez történt. De szép Ennyit történet volt. Köszönöm minket szépen, minket hogy szóba kerüljön Egy kis vidámság ránk fél. Kész csók, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Egy másik hallgató a vonalban. Halló, napot kívánok! Halló! Elvesztett, elvesztettem a kedves hallgatót, mert egy, lehet, hogy rossz gombot nyomtam meg, úgyhogy csak itt a technika ördöge egy kicsit betette a lábát a stúdióba, úgyhogy elmondom, hogy 17 óra 39 perc van, hamarosan majd gondolom kismárja szól, hogy ha elvesztettük a telefonálót, akkor hogy kerül újra elő, és akkor majd még meghallgatjuk, hiszen az előbb, amikor kint voltam a hírek alatt, akkor azért egyes. Jó. Itt a hallgató. Jó napot kívánok! Halló! Akkor Pista, önnel beszélek? Miklóssal beszél. Jó napot kívánok! Ja, Miklós! Bocsánat! blancs Miklós! <há> igen, igen, igen. Én magam Én vagyok. vagyok. Én a vagyok. Én mind a két témához szeretnék hozzászólni, de előtte csak egy mondat, hogy milyen kicsi a világ. Az előző hölgy, akivel beszélt, igen? az a feleségem kolléganője volt, ez na hogy ki? Ja, nevéből. Oké, okay, hülye vagyok. Na, na mindegy, emlékszem a Jógyre. Kész. A másik téma ugye a választás. Igen. Azt hiszem, mert a Kádár rendszer is áttért a 5 éves választásra. Most nem tudom, 75-be történt ez? Nem fogom Kincs tudni őtten. ennek megmondani. Na a lényeg az, hogy ott is ugye nem 4 évenként, hanem öt évenként. Igen. És annyi a lényeg, hogy apám 56-os elítélt volt, mi a Ferencvárosban laktunk, de hát akkor ugye bérlakások voltak, aki akkor élt abban a korban, tudja, tanácsi Igen. bérlakás. Barátjához bejelentett, akkor egyetemista voltam, hogy az ott lakott a nyolcadik kerületben a Rákóczi térrel szembe, Idegenes lakcímem ott volt, ahol laktam valójában, de ott voltam a malbérlő. Értem. Mert így jobb, hogy akkor tudja, emlékszik, hogy hogy volt ez, hogy akkor esetleg lakás, meg gumbozva. Na mindegy, hát 75, nyugodtan fekszem, és csoda, hogy otthon voltam vasárnap, a jó anyám vasárnapi ebédje után van fél öt csörög a telefon. Mert volt telefonunk is. Az már jó. 75-ben. És hát érdeklődnek, hogy hát hol van az új szavazó? Vagyis én. Mert Aha. Ugye a nyolcadik kerületben. Na hát azt kellett volna elképzelni, ugye mondtam az elején, hogy 56-ban apám ült. Igen. Tehát, hogy az a légkör, hogy itt van előttem, hogy anyám, apám is, fiam kapd és szemgat, én meg ott szeggy, mi hova menjek? Ha tisztelt meg azonnal fél óra az egész rohannják, most telefonáltak. Szerintem semmi köze nem volt ehhez, hanem ez egy ilyen általános, ahogy mondták előtt, hogy mozgó úrna, meg ilyesmi. De hát ugye a, gondolom akkor a lakások 90%-ában nem volt telefon. Nem, valóban hát nem ne. kell sokat utazni, érte Az Ferencvárosi Iparúcába, Boráros tér mellett. 5 perc. Leugrani a Gutenberg művelődési házba volt a szavazó. Aha. Oda nyomták szavazza az a fiasmi népfront jelöltjeire, stb. minden, ilyen szavazó van. Vagy azt nem kaptunk is akkor valamit, hogy gratulálunk elt, igen. igen találásához, mint az első házassághoz is adott a tanács akkor, hogy építsük tovább a szocializmust. Na mindegy, vedottam, mind kész, és először én is gondolkoztam, hogy hát valami irka-firka vagy ilyesmi, de jó az úgy, ahogy van. Persze, hát különösen úgy, hogy az édesapja 56 után börtönben volt, a légkört akartam, hogy ők idegesek lettek, ők érték, hogy ennek köze van ahhoz. Persze. Te, a, én meg már ugye másik nem, én meg már 75, tett majdnem 10, 20 év. Igen. igen, de úgy látszik, hogy a csengőfrász, az, az így működik, tehát, hogy de, csorog a telefon. Azért akkor benne volt. Benne. Abba a világban, sőt, még tíz év múlva is a rendszerváltáskor is a szüleimben benne volt. Hát az nem, nem tűnik el gyorsan. Azt hiszem, hát ez olyan, mint amikor átkelünk Hegyeshalomnál a határon. Nekem még mindig a fenekemben van az abszem, pedig semmi, semmi nincsen, hát, de... Nem maga, hogy én, én is éptem át, ugye a határon volt egy-két egy apróság, de hát én kiszámoltam, hogy na maximum ennyi büntetés fizetek, mert ugye nem, mit tudom én, két kiló kokain ja, nem, nem, nem is az, hanem, hogy, hogy, hogy egyáltalán átléphetem a határt. Tehát nem, is, tehát nem félelem volt bennem, hanem egy ilyen, egy, egy ilyen furcsa uh, izgalom. És mondom, de máig is megvan, tehát uh, ha megállunk uh, uh, valamiért. Te, hiszen, de szerintem egyedileg változom. Igen, igen. Hát a gyerekeimben biztos nincs meg. Eszembe, egy téma, amikor olaszba utaztunk a feleségemmel. Igen. A vonattal csirkolára, meg minden biztos ismeri. Vagy igen, vagy a nem. A mellettünk ült egy néger, de szán kiderült, hm. hogy etiód diák. Értem. Na most kiderült, hogy ez nem szólt senki, ez egy szót, se odakuporodott az ablak melletti ülés. Igen. És hát már akkor Azért pesül utaztunk, mi ott szálltunk fel erre a nemzetközi, mit tudom milyen járatra, tehát akkor már ott ült a etió fiatal, ember még kiderült, hogy etió, tehát fölá lehetett jönni, ugye mert más fajta. És nem szólt senkihez, és ő... már akkor utaztunk már ott már vagy 15-16 órájót, mindenki elvett, volt, ugye nagy rész magyarok. Igen. És az semmi. És kínálgattuk is semmi, aztán csak akkor kiderült, hogy ez Moszkvából jött, ott tanult a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe. Értem. De biztos nem valami törsőnek volt az apja. Egy fillérje nem volt sejtele, sejtala. Étlen szomjan ott ült a vonatba már három napja. És olyan büszke volt, hogy nem fogadott el senkitől még vizet se. Ugyan egy kicsit eltértünk a választástól. Igen. igen, igen. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Várjon, még a második a A Na jó, a szesztilalom az fontos. Tehát a szesztilalom, ez valami talán kumbéláiknak van köze, ugye a hagyomány megőrizni, ugye mellett, kevesen emlékeznek talán, hogy a dicsőséges 133 nap alatt teljes szesztilalom volt érvényben. Igen. Ez is hozzájárult a hamaridukáshoz. Az más kérdés, hogy a Szefogyasztást megfokozta. Na most ugyanez volt nálam, mert én a 70-es évek legelején volt egy ilyen fradi mag, az mindig volt. Tehát Va egyik tagja voltam. A keménymagba azt számolom bele, aki az akkori körülmények között a vidéki meccsekre is lement. Igen. Na hát... Érdekes szociológiai felmérés lenne, mondjuk a legkisebb összetétel, a legrosszabb helyekre 15-20 volt, legmagasabb 60 száz. attól függ ugye, hogy milyen hely volt. Igen. Na most az egyik vasárnap gyűlünk össze, most már nem jut eszembe, hogy MNK-mes volt szolnokon, vagy bajnokében, vagy déli pályaudvar, vagy keleti, vagy nyugati, de hát ugye nem nyitott senkinek eszébe, hogy aznap-vasárnap választás. Az, az egy hát a, a kemény magnak elég. Találkoznak, idősz, hogy egymást megkínálják, egymást nem volt minden. Igen. Na azt a felfordulást képzeli el, ami a, a, az, az egész nap lejátszódott. Honnan mit lehet beszerezni, hogy mit intézni. És akkor akárhogy alakult valami, és mire Este hazajött a vonat, hát miért a busz féljózantársaság jött haza ilyen még Nem volt az A, a, a leg, legszomorúbb fradi kemény mag. Így van, hát szóval ennyit már Ez talán nem járult hozzá a rendőrbukássel. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont, Viszont hallásra. 24 953 2406 95 3. Látod, don? ilyen volt a szeszti Haló. Halló. Hello, jó napot kívánok, Holból József vagyok, a legelszeg. József. Egy, egy kis ö, apu, ilyen, ilyen választásokkal kapcsolatos dolog. Olyan érdekes volt ez a 85-ös választás, mert akkor már ö, többes jelölés Igen. Is lehetett, de a jelölteket ilyen választási gyűléseken kellett megszavazni többséggel. És tudom, hogy például a forró Tamás, ha jól emlékszem, indult, a Belvárosi, kis ö, befogadó, helyiségű, ö, hát gyűréseken nyert, aztán kivitték valóva a város határába, egy ilyen nagy kultúrházba, mivel két, két autobusnyi munkás meg. Igen, és akkor ott kisebbségben maradt, úgyhogy nem ő lett a, a jelölt. De nagyon érdekes volt, hogy választottak aztán ilyen, ilyen helyettest, a, a képviselő helyettest, aki, hogyha valami probléma lett volna, akkor ő a, az utód, itt a legesszegen persze a megyei párbizottság első titkárát választották meg, a helyettese pedig vagy szakszereti főnök lett. Úgyhogy amikor 88-ban az ellenzék kiderítette, hogy igen ám, de a 1848-as szabályok szerint a képviselők visszahívhatók, hogyha a közakarat azt akarja. A mai rendszerben nem hívható vissza már meg a nyugat európai rendszerbe, akkor nem csak a itt urat, hanem ezt a szakszati kábelt is meg kell győzni, hogy mondjanak le, és így lehetett kiérni itten. választás, és az első ilyen szabadon megválasztott személy, az a legelszegi volt még a régi típusú parlamentben. Ami, ami nagyon érdekes parlament volt egyébként, mert akárhogyan is választották meg őket, na, ugyanannyit köszönhetünk rendszerváltás ügyben nekik mint az 1848-as, a 47-48-as választásokon megválasztott feudális jellegű parlamentnek. Itt is ezek az emberek 87 és 90 között lényegében a rendszerváltás valamennyi fontos törvényét megszavazták. És így lett ez egy legális rendszerváltást nem utcai harcokba vagy nagy tüntetések nyolván, hanem e, lényegében jogi háttérrel megválasztott parlament. Igen. Ja, és még egy zalai érdekeség. Az a Az jó? a 47-es kétszédlás. Igen. Most ennek a lebuktatását Nagy Kanizsán az az otthani szociáldemokratapárt feljelentése nyomán indult el. Az olai parban, amelyik zalában a legnagyobb ö, foglalkoztatott volt, túlnyomó részben ö, szociáldemokraták voltak a ártagok, illetve a tagok. De ö, ez a Kékcélulás választása tankönyvekben is egy kicsit túl van dimenzionálva, mert azt hiszem egy vagy két szavazatot jelentett ez. Biztóság volt meg, de nem ez volt az igazi visznóság, hanem az, az utána következett, mert hiszen így is a legnagyobb szavazatot elérő kommunista párt, azt hiszem 26 vagy 27 százalékot nyert mindösszesen. Nem ez volt az érdekes, hanem utána gyakorlatilag 10 hónapon belül a többi demokratikus pártot, beli ki patintották a parlamentből, és a képviseli mandátumaikat a baloldali pártoknak osztották szét. Igen. Úgyhogy ennyi a adalékválasztás választás ügybe. Köszönöm szépen. Jó egészséget mindenkinek. Hajrázol a legerszek, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok, egy rövid telefonra van már csak időnk. haló. Jó napot kívánok, Pál vagyok. Üdvözlő Miklós, a végére egy kis vidámságot gondoltam volna. 75-ben volt a választás, amikor én éppen katona voltam, és első választásunk volt ugye, és akkor előző napszombat este összehívták a századot és a század parancsnok politikai helyettese a következő szavakat idéz intézte hozzánk. Kedves elsztársa, holnap nagy nap lesz az életetekben. Életetekben először fogtok szavazni. Arra kérünk titeket, hogy reggel 6 és 9 óra között szavazzatok le, utána az ebédlőben neves fővárosi művészek fölléptével kabaret, csanzé előadás lesz. Mondtuk, ha Sanzi is lett, akkor <gül> Ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Én is köszönöm. Viszont hallás. És köszönöm szépen Árva Brigitta szerkesztőnek, Kemény Daninak, a technikusnak. Kismárjának, Kardos Józsefnek és Húannak a segítséget. Önöknek, kedves hallgatóka, az aktív részvételt. Az Annó Budapest ma az választásokról szólt. Hamarosan kezdődik a Klubrádió választási műsora. Kárpát, Ibán és Korpás Krisztina várja önöket. Egy hét múlva itt az Annóban őzelajos, a főszereplő, utána pedig majd talán a közvesz közveszélyes munkakerülés, illetve a rendőrhatósági felügyelet, Úgyhogy... Hát ennyi volt, véhallás. A műsor elkészítését a klub Rádió hallgatói támogatták. Köszönjük! Igen, igen, igen! A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.hu.